way it's too late to say good night so good morning good morning sunbeams will soon smile through good morning good morning to you and you and you and you good morning good morning we've gabbled the whole night through good morning good morning to you nothing could be granted than to be in louisiana in the morning in the morning it's great Today I play good morning Good morning to Mississippi if we wasn't Mississippi When we left movie show the future wasn't right but came the dawn to show those hands and I don't wanna say good night Say good morning Good morning Rainbows, Rainbows are shining good morning. good morning good morning Bonjour Bonjour Buenas dias Muchas gracias Bonjour afternoon Good morning one to you mir mir se keni ardhur gjithë mëngjesit mi mm. dashuri ju përshëndesim juroj një ditë fantastike fare ë uh, me 1 me 2 me 3 ë ja u kemi këtu hello ejani të gjithë ejani brenda hyr olta hyr hyr hyr hyr hajde lori hey, lori, lori ngrihen çka të çkaloi lori okay O kalon, o kalon, një gjitho atje? Kallon, është a ilitarë, nuk gjithet një gjithet do Jep i në qik doren, atje një një gjithet do A di lori, u një gjitho A, a, i de lori Ok Ja ku jemi që të gjith? Gatje Jere i mirë? Mirë, su mirë Ti kështë i për në pen pak oa? Në pen, që në pikë të më gjeset Po, jere ka filluar vjen herë të këne O Gjeshtë i zetë e kapëtu Ok 10 minuta më përparat Nëse në leo e të fantasojmë, a o t'imaginojmë, da bëjmë e misioni sot nga maja një përme. Si për përshime në qëndra. Po, Ka përshime në që ajo është lëpraka e që duket këtu. Lëpraka i pjeko. Po, sepse ndjeja rëmën e detit. <laughs> <laughs> <laughs> Nuk e ti, po, po mendojnë se mund të bërë një dit e misionin në hybrë në një përme. O të qënë, hapë se kemi e misioni. <laughs> <laughs> po parkonë, <laughs> po shpejnë se kje i që ditës. Nëto është interesante. Interesante disa. Sin tim pem për shembull, sikoj edhe <cloo> miletin po si ç'a bën poshtë. Po gjithsesi. Nice, je. Po blendi. Ëm, ti kur ishe e vogël, ke hyrë uh, në pem? Ë, shumë herë. Madje di... jam rrudhur edhe nga pema. Ke rënë nga pema? Vërtet? Ëh. Ba më ka pasur edhe për se. Po jo, më pasojë kështu ditore. Oke. Kam pasur shokun që cool, bindën kafeja gjithmonë mbynden një herë, një herë dorë, një herë dorë tjetër, një herë dorë, një herë dorë. Bënë kështu me radhë. – Unë i kisha me këmërë. – Më i më në gjithë kohës me alëqi. Këtë ishë njërë nga për jema njërë nga i të ratës e vogërë që i kisha më amë të rrimë, në gjërë është, në një se si në do të dhe në, dhe për në një moment a i të thjeshtë, lëshoj e fajërë, aah! – E unëta. – Dindë me zekështë. – Por është ishte shumë të rrimë, ku shkonde të të këmijë, ku për alëqiën, po, po Bënim ma kançi në shelgët, shelgët pa, pa. mm. po si mm. po po e thë di, preferonim shumë ta. Pasuam në një shelg që aty ne lagen thonë se shkonte nuk ikte kështu drejt, por si thua, kishte marrë si përpjerrët, një par pjesë. Po thjesht mund ta shaloje, po. Ne qorton ne ishim të ngjantë, kështu, pas pas ngjitë lart dhe ishte shumë. Man, por ishte një moment aty që ti mund të ndihesh shumë kolaj, i vullait. Dren në infern nivelit. Dhe kapeshim pasaj dhe lëshoheshim me degët e shelgut. Që do të ishte një, një, një katastrof tani she mendoj. Me plebat e kemi bërën e të. Me plebat? Po, po plebat, a shikë më është, se plebat nuk varen si shëllgjit. Po, më përstyrë po, jivnin dhe rikësu, mbinjën i tjetër në kaprin të degët, po e një të gjë. Kaprin të degët, në dhe uksë. Përduvaru, sha, e, pasur dhe plebane. Përduvaru, pasur dhe plebane. Në duke se i plebi ish akoma në tje, mas gjithë tyre vjetë dhe, po kishtë një super fole Milingona është Që që ishe e vështilë që... Ajo ishe... Po të duhet se gjithë kohë si mbulluar... Milingona... Si... Shumë aktivitet atje... Shumë aktivitet... <gjurë> Kire diçka... Po... Qunat luan i mbi gjozë, qunat dhe mdhenj Luan i mbi gjozën dhe nga plebi E dion se ku luan i mbi gjozën dhe nga plebi luan... Luan i me zara se kokapilë kësho me... U Njështë, okej, është e retro, si hyrja në emision, nuk e tipëse shkuam të gjithë të gjerat. A, këthejme më së pa kryurin e mëgjesit, në më ishtash të ta, apjim të njështar ishtë. Ora, 7 e 2 minuta. Klubi mëngjesit në Klab FM edhe Klab TV. Mundësuar nga Vodafone. Unë jam Tomi, më njojnë si pandalshmi, sepse si ju edhe unë e kam një fëqitë. Unë dhe celularim jemi të pandalëshëm. E përtur celularin tim gjatë gjithë kohës dhe kudo. Kur jam në detë, kur luaj futbol, në autobus, kur kërcej, kur kaloj mirë, ose kur shtërvitem në karate. Dhe tani me paketën superiore të Vodafone Club, kam 400 minuta dhe 400 smsë për të komunikuar me të gjith pa u shqethuar, brënda dhe jashbëndit. 800 minuta dhe 800 smsë me të gjithë në Vodafone, si dhe 2 gigabajt internet për të lundruar pandelim. Paketa superiore Vodafone Club, absolutisht super. Vodafone Club, komuniteti nëmër një në Shqipëri. Vodafone, power to you. Vodafone Club down, lie down, remember it's just you and me. Don't sail out, bow out, remember how this used to be. I just want you to know, sir, is that alright, baby? No chance to turn like grandma's request and just let me hold to Don't shrug your shoulders lay down this side me sure i can accept the real going nowhere but one last time let's go again lay down the side I'm bound to wander down that wrong way road Oh, and I realize all about your lies But I'm no wiser than the fool that I was before I just want you closer Is that all right? Baby, let's get closer tonight The question just let me hold you Don't shove your shadow down Lay down the shine we sure I can accept that we're going nowhere But one last time let's go there Ooh, Lay down the shine be Oh baby ending Tell me how can How can this be wrong? Grant my last request and just let me hold you. Don't show your shame down. Let down the sign be so I can accept that we are going nowhere but one last time this core there. Let down the sign And my last request and just let me home to Don't shock your sugar drop no. Lay down this side be it short sure, I can accept that we're going nowhere but one last time let's go then Lay down this side me Oh day down this shine the one last time that shone yeah lay down this shine me kjo eshte kenga e ditës ne klubin e mungejes konga e ditës Këngë në këngë në Radio në Klab FM në klubit e mëngjesit, dërgoni së mësë me tekst. Këngë nga e ditës dhe emrin tuaj në 0689 207 1022. Mesej dërguesi i parë, fiton një durat. Këngë nga e ditës, midisorës 7 dhe 10 në klubit e mëngjesit në Klab FM në 100.4. dhe tani kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit në vitin 1817 u hap ura Waterloo në Londër ura e projektuar nga John Renny u ndërtua mbi lumin Thames në vitin 1872 një gjykatëri diti në përfundimin se Susan Anthony udhëheqse e lvizjes për të drejtat e grave për të votuar ishte fajtore nën akuzat e përpjekjes për të votuar ajo u dënua me 100 dollar gjobë dhe 30 ditë burgim Në vitin 1936 ndërron jetën në moshën 68 vjeçare shkrimtari rus Maxim Gorki. Në vitin 1948, Komisioni i Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut miratoi Deklaratën e saj ndërkombëtare të të drejtave të njeriut. Në vitin 1953, Egjipti rzon mbretërinë dhe zyrtarisht shpallet Republikë dhe Muhammad Naguib zitet presidenti i parë. Në vitin 1954, Pierre Mendès France bëhet kryeminist San Francis. Në vitin 1981, epidemia e AIDS-it zyrtarisht njihet nga ekspertët mjekësor në San Francisco të Kalifornisë. Në vitin 1983, Sally Ride u bgruaja e parë e Amerikës në hapësirë. Në vitin 1992, policia italiane arrestoi një burrë pasi kishte vjedhur për të shitur më pas 17.000 sapuna hotelesh. Në vitin 1999, u shfaq për herë të parë filmi Tarzan: The World of Në vitin 2000, lojtari golfi Tiger Woods fitoj US Open duke vendosën një rekord për e 15 juajt jesh. This is Club FM 100.4 This is Club FM 100.4 Mir, mir, mir, mir së keni hanë bim tubin. Miqës dorës tani 70 minuta miq dashur, ju përshëndesim që të gjithëve ju urojim ditë fantastike. Eh? Unë jam blendi këtu bashkë me Jeri, me Altinin, me hello, Olden që është duke na bër tani frape dhe uh, frapet ashtu. Do bëjmë një këso, po mendoja, po mendoja se mund të ishte një ide mirë për të për nisur një, një gjë me këto frapet. Se këto frapet bën um uh, vërtet më shpejt se sa se kafe e zavonshme, po. Domethënë No, e tipa ai procesin, ju do të bësh kafe me filtr, do ta mbushësh atë me filtr, mbushësh të gjën me ujë, ta vesh atë kaq të konë vetë ajo. Pastaj do ta marrësh kafen dhe do ta shtiesh, do ti shtiesh pak qumësh, do ti shtiesh sheqer apo diçka tjetër nëse ë e merr kafe me sheqer, në mos do ta bish ashtu, por që ka një proces. Zjat disa ditë më të gjatë. Po themi 10 minuta për të bërë një kafe, ta mundësh çdo vet, po themi filtri apo ekspresi, që do të shkosh pastaj prapë makinët. Kusht e kjo është me tundi me dorë. Dhe mund të ishte si një ushtrimi i vogël, ne mësuam ndjeje, hidhje, hidhje. Do të thonë, sa i janë dy lugë, dy lugë në kafe. Dy lugë në kafe i hedh rreth 1 gis 2 gjithuim po. 10 cm, 10 cm, në fundin godos dhe pastaj e tund. Pam. E tund. Do të thonë, kjo është gjithatë kyçi, siç po, si po. Dhe kahesh më sa e pi, i ston bakuj dhe e pi. Edhe po mendoja. Sa veta kanë Tiranë. Shumë tani sa do të ka di. 389000. Sa ata kanë punuar më shumë në Tiranë? Ëh po 30000. 30000, 30000, 30000 ata janë punuar në Tiranë. Si shumë që? 200. Sa diaun ka? Ëh se imagjino, kë tinjus madh që ka kërare më, për shembull. Ne jo se janë 300000 banor, 400000 njerëz këtu të rrritur. Nga këta një pjesë janë në pension, një pjesë tjetër janë pa punë impisën uh, studentë, apo po më duhet të kuash shumë. Qëse ne për çdo person kurseim 5 minuta, në çdo mëngjes, po ti marrësh këto, pra bën mira dhe mira orë njerëzore, uh -huh. që mund të shpëtojnë ekonominë e vendit. Ëvërtetësh. Do të thënë vetëm duke kaluar nga, po themi nga ekspresi apo nga kafeja me filtr, apo aq më keq kafeja turke që ka edhe ndot ambientin. Është proces tjetër për këtë. Mos <laughs> e shikoj ashtu, i po flask seriozisht fare. Ne mund të shpëtojmë mira mira orë Everthat. Po vetëm ti kurseim top. Duke bërë argëtuara, duke bërë kafe, ti bën kafe, ai bën. Etun një herë stonoj pa pi. Edi çfarë mulgjente kjo? Shikon, shikon Greqia për të shumë frape, apo. Shiko sa mirë në Greqi. Shiko ekonomia greke. Sepse ata nuk harxojnë kono mëjes për të bërë kafesinë. Nuk rin kafe nga 2 orë, thuk tat tat një frape. Edhe lulzon çdo gjë. Po edhe kur rinë kafe frape pin. Gjose i ke vënë. Po do të hem përpara ndaj po do. Këtë duhet i marëm shërë bërë. Këtë duhet i marëm sërëzishtë. Po. Këtës që janë mjështratë finansës. Ok, sot. Gjullës e kjërë. Ok, sot, uh, kaqë. Po, për sot të një përpursënësër, hapi i dytë. Nuk, e po, kaqë e ironi në të zojë më greqinë për sot. Uh, këtë e një pasuar kërëve në më qesim i zda shurëra. Ju Berlin vjën të e, po, një, a ma Afrapeja është Jago bien que hoy mis daughter Uberlin REM club imjeset en club F5 Come your hair on to the world Crash land no solutions no collision no intrusion my imagination run away I know stars song oh, right but i know I Back to Blindy and the Crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it people. Ora son no, 7:20 minuta jeni me klubin e mëngjesit në Klube FM 100.4 dhe në ekranin e Klap TV-s. Sot është mërkur, data 18 qershor. Ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbar. Mirë se vini në klubin e mëngjesit. Mirëdashur. Ne jemi çdo ditë me ora 7 deri në orën 10 këtu në valet e Klube FM në 100.4 edhe në ekranin e Klap TV-s. Ju pyet jetë sot rivës. Si, uh, <clears throat> si e mendoni të mm -hmm. mm. Në rast se do të detyroa shqit Po Po e themik shumë nga një aventur Pa kësë fatkeqe Si që bje në këtë rast Nga një gjind në do shta rebeli lampës mm -hmm. Që Ty u detyroën të të shte um, Duhet të bësh një kafsh Apo një shpend Apo një insekt mm -hmm. E keni vet në do shte qfar Por thota i gjindi i rebeluar i lampës Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr atë... <gles> <gjithi> A rindos të, të bëjë sot ai? Një, një insekt që do ta zgjedhësh ti ose do ta zgjedh unë pastaj? Po nuk ah, do ksaj të jetë mirë. Po. Kështu që, kështu që jeni para kësaj para saj së sjelljes së detyruar që të bëheni një insekt, një kafsh, një shpend, diçka, një krijes tjetër pra, veç atij që jeni sot. Oh, Edhe çfarë oh, do të bësh ti? Ë vështirë. Ë. Ë vështirë. Që pronos në media ajeri, sot je gazetar sot në Shqipëri. Nuk është lehtë. Ke kaluar këtë. Nuk është lehtë. Po. Kështu që dua të të siguroj që ti je një kafsh. Dëm të drejtën, vetëm mushkoni nuk do të isha. Do të marrësh dorë të gjithë dhe të vrasim pastaj. Të vrasin në Divjak, kolda të vrasin në Divjak. Ti dizi vrasim mushkoni atë. Nice, okay, por çfarë dish pra, më thuaj se çfarë duhet ishe, mo çfarë dëdon që të ishe. Po pëse e ndë një pëllumë, përshemë pëllumë beshë. E di shvarë, ollëta, nuk guatë, nuk guatë. Pëllumë beshë, ollëta. Po ku të ta bëje strofkullën, më falë strofkullën. Ku të ta bëje bëj folen, ollëta. Apo kafazin. Pëllumë beshë ati mbajnë edhe kafazin. Në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në po themi uh, konvent me morgesha. Një pëllumë bes <laughs> Ah, përdo mbesh orta në ima nështirë t'i kumë? Pëse jo? Jakur po dhe o, një ndëshiren blëndshme për t'u bërë më në gështë. A jo më jo? Si jo më jo? Ska më lidhja. Ba qdo follow, da shtri unë qing brava, shtri unë qing brava, <laughs> <laughs> shtri unë qing brava. Folli de... doktor Frodit. Folli doktorit. Një <laughs> <laughs> <laughs> përdo mbesh. Okej, okay. ieri. <clears throat> Një pilives. Ja, e kam fatale, jeli. Me ndojës e nështë shtëpunë. Që pilives do vishë përdal një përgjë guqetitës. E ti? Që do bësh? Do në nëlloshën bëj një këshu nga këto pip zate? Do jem e dirë, ollëta. Do shqe joj në tyren. Dhe shkaj ku dua Asa, <laughs> Pili Vesa ka jetër në shkurë tërë po Janë shumë tërë Unë do jemë të gjithmonë Do hishdo rësë të qonë uri njeri dhe do bohem Gjitë jetën tjetër pas taj një kafshë Gjitë jetën tjetër, po, tjetur, po pa, pili, pili Vesa është ka Gjitë javën tjetër, vaj Gjitë javën tjetër, vaj Gjitë jetën tjetër Pili Vesa është të tërma, jo Pili Vesa është jetër i qonë Pili Vesa për taj një jetë I helmoj njënë të e të e të Vëtëm ndivjak me këdo shkoja Okej, kështu që pili ves... Shumë gab di njeri Hëtë ja pëmëcim që ta arim e ndoshka Bëvë një kavsh... Rëj njeri, rëj ca më shumë oh, Këtë e unë? Mund të ish një mund ta zgjedhësh. Dizhetë monstra e liçenit për shkakun. Jo, nuk punjen ka pse. Jo, më mund të kuptojmë me Volla e Pemës. Jo, bola më thia. Mund të zgjidh. Volla e Pemës. Këndëllave bolleme. Por jo, e kisha fjalën kështu si është ai, nuk është ai Loch Ness që është ai, ai monstra. Asisë ka parë okay. gjithmonë. Diçka, diçka mistersh. A mund të zgjedhë të tilla? Po, po, atë më mund të bëjmë Phoenix. Zogut para Phoenixs. Po shumir, aha Kshu që preferoj t'jem Zogu të më i mirë për i krejtve Do <laughs> është ta Po kshu që qërët për kënga, po? Po, kënga po. po. Dani do dojë t'ishe Zogu më i mirë për i krejtve, apo Fenix Epo Fenix, i njëta gjësht e t'ishe Ajo është, aldinë është i njëta gjësht <laughs> A ti në ti që do dojë që t'ishe? Më do dojë at' isha ajo kafsha misterioze që hëngrija të peshkaqenin 3.5 metra <laughs> Kafsha misterioze Mirë. Kuajojmë këto për momentin. Klab FM i 100.4 dhe në ekranin e Klab Të Vos Jurëm një ditë sa më të bukur edhe të mbarë ku dojshë ndodhën e Mirë më shëtë një ardhur Adhere, kjo shpyrë e për juve 069 27 222 069 272 Nuk ta djetë, dhë, dhë, dhë, dhë. Altini do t'i i nga emisione, mund t'i apim le t'i ike? Po ik, Altini, këtë do shkosh, po këtë do shkosh. Nuk do t'i ike, për shakall. Altini nuk e ka bërë për tjetën e ti. Jo ishte më njëra se si Oljta e kërcenoj Altini në emisione. Altini do i që t'i i nga emisione. Po do, pra do. Iiii, Oljta! Mosu t'rëmë, Altini. Mësë e nështë. I kësh putat pak të Asë nuk imbajt men si numër, ajt shumë E morëve Sholta, këshë një sidë Nuk sa të gjojnë e kjë veshë më fletë Altini Sa kakaluar, ajt si ty, tha Asë nuk imbajt men si numër Fare, fare Nuk e mërzitët Altini të përgjithëson, kështu Nuk e më e veçanë <laughs> <laughs> është e vërtet Sholta, po vini një moment që i gjithësohet Më më ndërta që më ndërta që më ndërta që më ndërta që më ndërta që më ndë do dëgjojmë. Le të dëgjojmë. Secili secili secili njeri uh, pra në planetë është unik, kështu që. O, ata ata që na dëgjojnë. Edhe edhe kur thoshte ai veçanë nuk është te ka shum, shum Kutosh, të ka thënë diçka shumë shumë interesante. Ku do shkosh ti pa? Thon ti gjithë ata, kështu që. Ora. Mund të vazhdojmë misionin. Okej. Do të prodhohet super banania, miq dashur. O, sa miq. Super banania është diçka që na gëzon që të gjithëve, por ja, o, ke mendim për këtu të super bananën ndërshit? Unë më turrë sola këtu. Lime. Athe, të turbun këo. Do shtaj ble çar... në antimin. Jo, abe, mund t'ju bleju. Nëse keni deficiencë të vitaminës A, mm -hmm. super banania do të jetë për ju. Ka mënduar shkencëtarët që të bëjnë mm -hmm. një banane, e cila sepse ka shumë njerëz uh, në Afrikë, njerëz, sëmos si fëmi, cilët vdesin apo apo uh, përballen me sëmundje të rënda dhe probleme shëndetësore për shkak se kanë deficiencë të vitaminës A, ato venden kanë probleme me ushqimin, mm -hmm. ushqimin bazë dhe si thuaç paisin e trupit me të gjithë minerale dhe vitaminat e nevojshme dhe për këtë arsye kanë menduar që të bëjnë një banane e mm -hmm. cila është gjenetikisht e procesuar pak, e modifikuar disi, që të prodhoi një si thuaç një substancë, ta kenë nuk, nuk ka vitaminën A brenda, por është një substancë e cila kur shkon në trup, pastaj kthehet në vitaminë A. Mm -hmm. Domethënë trupi bën konvertimin ë uh, esai që i bie që të jetë alfa dhe beta karoten. Oo, oh, kjo është substancë. Ehm, mm. um, kështu që kur trupi e merr këtë, ajo kthehet në vitaminë A. Kur merr karotenën alfa dhe beta përmes kësaj banane, kështu që banania mund kultivohet lirish dhe kjo do të zgjidhë problemin për shumë, shumë, shumë mirë njerëz. Por mund të ishte më e preferuar thonë ata sepse është e shishme, më ka një gjë. Kur e qiron pjesa e brëndshme e kësaj banane është portokalli. Është e ngrohtë. Se ka karotene. Po po, ka diçka që është në karotë, në banane. Po po. Po, ka atë vitaminën e karotës. Që sjë është si thuaç gjys karot, gjys banane. Është interesante. Po, proteina që nga proteina fikse. Faleminderit. Gjys karot sepse ka banane. Po, ka si thuaç formën e mrekullueshme të bananës, por edhe forcën e karotës. 2 në një Nuk thujet nga i shkollaj <laughs> <laughs> Mirë farim <fële>, i devit 7.31 <laughs> minuta tani në klubin e mqesit Miqda sure anything could happen Æshtë, uh, është ka nga që gëndon në uh, Eli Golding tani Bashk me Ne kam përstupjen Okej, okay. 7.31 Më spak anagrama në klubin e mqesit kam shumë çeve Lily Golding. Është super. Shumë mirë. Miq dashur, shumë mirë se keni ardhur në klubin e Mqjesit. Ju përshëndesim si të gjithë mm -hmm. dhe ju urojmë një ditë fantastike. Është është kohë tani për të bërë edhe anagramën për ditën e sotme. Le të shohim se si do të shkojë. Anagrama në klubin e Mqjesit. Ju duaj të fatkesisht ju informoj se gjatkohshtë që Elli Golden kundon dhe ajh bukur, Ardini dhe Alta vazhdonin grindjet e dyre. Një gër vër, një gër vër i vazhdueshëm që ka Ani nisur. E mbyllëm, vazhdon ta <tër> hapësh frakë. Ta havona gramënda si nuk e hapni ju. Ëh, uh, asun në fakt. Qëse jo gër, pa vër. Jo gër vër, po jo gër. Dhe masiu kam thënë jo gër më, hm. Mm. Ju Bëj edhe një këshu. Epitet. I them shula. O oh, bo bo. Shula si, si shuli i derës. Si Mons shuli i derës. Si shuli më të bësh artiste. Jo gër vër, shula. Vër nuk ka. Jo gër është shula. J O G E R E S H U L A. Jo gër shula. Wow. Jo gër shula. Është anagram, a? Edith, e ditës e sotme në klubin e mëgjesit një fjalë shqipe E përbër o, nga, ta, nga Nga moment, nul. Fjaloni i gjuhës shqipe Jo gërë shula Jo gërë shula Jo gërë shula shaka, Wow, wow. <laughs> 06-19-27-12-22 Dërgërën e sa zhjetuaja paharuar dhe emrin për që në fituaz Jo gërë shula Jo gërë shula është një sfid për ju Qërdo të fitoj fitu e si? Një orë nga primi më moqës E t'i gjuat nga olëta mishdashur Një orë nga mishdan të kë primi më moqës është fa do t'javim për fitu e si në anagramës Në 069 2070 222 069 2070 222 Dua që t'i ftoj gjithashtu në një short që sot në klubin e mqesit Qo se shkojnë të faqja jonë në Facebook, do të gjeni atje edhe një foto që kemë vendohë së së të mëgjes E cila Trekon një hotel i cili ndodhet në Prevez Dhe quet uh, uh, Prevez Beach Hotel mm -hmm. është kjo që shkojnë këtu në foto Edhe deti atje më pëlqenë sepse është uh, është deti jonë mm -hmm. Edhe është i pastor dhe është i këthjelë dhe është mirë Dhe resort ishte fantastik po, Dhe duke të i rrëtuar nga gjelbrimi Dhe stafi që, do shkoj si. atje të pushoj Jam duke vënë dyve të shkon në një nga këto ditë. Po, një nga këto ditë. Autos më shumë se kur i duhet. Do doja që të vijë edhe unë. Nëse do, nëse do të kem mundësinë do doja që të vijë edhe unë. Mund të nëse, vini, nëse mund të vijë. Nëse prano, kam mundësi. Nëse të kem mundësi do vim edhe unë me Blendi. Atëre, po çfarë do ndodhish këjo? Miq dashur, ne do të shohim një çift për 3 ditë dhe 4 netë të paguara në 3 netë net, dhe 4 ditë. 3 netë dhe 4 ditë. Po mirë, oke, shumë si kam. Ëh. Oke. 3-net dhe 4-dit, po, ju grat i numëroni këto. Se tiret mi atëson të qërë. Jemi, bëbë, të, në në bëbë, Jemi të më mënshme, në mund bëmi tap një nabë, dhe të se mbaj më në fare, për shumë dhe i kërë. Dhe bërë <laughs> të brahë dhe në po. Nese, është 3-net dhe 4-dit, mm -hmm. sakt 3-net dhe 4-dit, në preveza Beach Hotel. Mm. Atë jenë prevez. Për një qift. Por duhet shkrya një dua pushime. Ne shortim të da edhim të prentën. Por ne mesajet me im Naser, gjithashtu. Mhm. Mm me shorti hihet. Sot është mërkurë, apo? Mërkurë, po. Qëse ne do të mbledhim me mërkurën, do të mbledhin të, të ende mesazhet do të vërin vetë prënden dhe prënden në fund të misionit do të hedhim me shortin dhe një çift do të shkojë atje, të gjitha të paguara. 39 dhe 4 ditë. Ah, sa bukur. Okej. Okay? Dua pushime. Dua pushime. Të pushimet. 069 2070 222 069 2070 222. Kjo është shorti do të bëjmë. Um, tani. You got to shula, është anagrama. Sfida është e hapur. Çkënd e muzikës? Indiana. Indiana. Kjo është fokus shumë. Halo dance. Po, um, jeni më pëlqen. Ehm, jemi me grupin e mëqyesit miqdashur në klub e fem në 104 dhe në ekranin e klub të fës. I go tension bang ass. I go dancing. Oh no on out so low dancing holds me as i go the dance and it's so intense i love this so sweet so when no one else can go out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 to the bed so and all the asking those are always dance I love don't know that my best devotions the path that I have chosen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 enjoy it people enjoy it people mm -hmm. mi dashun ne do kemi uh, filma ne Cineplex nesër janë premiera të shënte uh, dy filma njëri prej tyre quhet United Passions uh, the trailer i nitit uh, e kanë në televizor tani për momentin është historia e Thivës e firmit uh, federatës ndërkombëtare të futbollit organizimin të sta, uh, po themi Kampionati i parë i futbollit, Kupa e mm -hmm. parë e botës, e gjitha këto gjëra, Gerard e Bardia është në është në këtë film, ka mm. një se aktor shumë të mirë, kështu që duket interesant së, se. Duket shumë i bukur. Pas okay. pjesës së formimit të FIFA-s fillimisht, funden me këto intrigat pastaj e gjithë këto historitë e këpara suaj që ka pasur FIFA. If that ball becomes a star, FIFA and Adidas was on the biggest deal the world ever seen. Anë institucijnë nga nëoles nga gjatë rëmë Në Bye 계 Conference ones, në këmët i xerëtumë këmët irë alës në politinë në IPF FacebookBA. Walë 28.5 10.5 20.5 21.4 22.7 20.15 22.午 20.12 20.9 20.40 21.45 22.45 22.2020 22.30 30.31 20.16 Petra 5.11 24.20 15.00 21.20 Hollë 29 26.9 50.game 80ение 2.12 30.30 voting 26.30, 2023. Jeżeli menikeactive 40.00 2016 le my climate Ome א gasł. 10.39 positivo 20.25 26.30 30.зы 30.30 30.90 22.31 21.30ENS 29.rt 71 21.409 22.30 20.에도 30.30 31.30 20.31 Kamu shqipjen situashe shqipër kërë mm -hmm. Dhe kur uh, bazojt në jetë reale Atër e bodhë dhe më i bukërë A shqipjen kështu që United Passions Mi që dashën në Cineplex E shqipjen Vetëinte në Cineplex United Passions. Ëh, kemi biletë për këtë. Do t'i japim ato pak nga pak edhe në emisionin e sotëm. Ka disa histori shumë interesante ndërsa ndajë gjërat që ndodhin, por dua që në fillim të jap fjalën koleges ton, Jerit. Unë dua të lexoj pyetjen që kemi bërë për sot, nëse do të detyroheshit të ktheheshit në një krijes tjetër, برجishtmon çfarë krijeje do të zgjidhni të bëheshit. Çfarë krijeje do të zgjidhje të bësh ti, Jerit? Unë thash Phoenix. Phoenix, po Phoenixi që mbi nga grahia, më që ashtu më pëlqen më shumë këpunin tatuazh me fenixin që tani kjo është diçka që ti po e zbulon publikisht për herën e parë, mm -hmm. do na tregosh tatuazhin son? Do na treguai. Elona thot Shipoin të për të provuar pafundsinë e qiellit, ndjesinë e tijonit të lirë dhe të provojë fluturimin. Edhe si ti Shipoin kam pëshimënun se duhet të jetë një jetë e mirë, se shi taksa nuk paguam kur je Shipoin. Policia nuk të rrethon fshatin kur je Shipoin. Malet janë tatuat. Malet janë tatuat. Poi si pon. Shikon gjithë nga lart, duke ndizë miza, sikur të ekzistonin kur janë shqiponj. Ne ze. Delfin thot Jurida sot mëjes, si kafsha ime e preferuar. Amarildo Feniks thot, edhe pse është një krijesë mitologjike, si puna ime. Feniksi pra. Feniksi. Çu i themi? Feniksi. Dhe nisi të mbijon nga zjarr, nisi Feniksi të mbijon. Pes pes fëmijë të Feniksi që mbijon nga zjarr. Nese, serioxe, okay, nese. Sin bei Montasun. Gazmendi sot la kuriç, gjum dit la kuriç natë, nga mëshdhjet, mm. gjum ditën jet natën pastaj. Jet natën, <laughs> pa kokposh domethën. Ne kuishan. A chefin e vend. Në rregull. A Ari, o, fami Ari, Ari, Ari Panda. <laughs> Elgeni thot Ari Panda, Ari. Camila <laughs> thot mu shkonj, që do bezdisja ashi. Ari vot Panda. <laughs> <laughs> A, dhe, ari Panda, Ari Panda e ka theksuar. Uh, ëni çen besnik ka thën Rani nga Durrësi ju çen çen besnik një, një qenë besnik do <laughs> të thashë gjithashtu ja thite pasoj bëti kujt <laughs> por e uh, njeriu sigurisht si mund t'i kur thua çen besnik Thuaj besnikë që kanë vetë. Ti nuk thua besnik, që në besnik i pllumbave, jo. Ti thua besnik i njeriu. Jo, normal. E kuptoj. Ndërkohë Himitsu ka një fantazi më të madhe siç thënë Himitsu, Himitsu në Facebook tpakë, thotë kështu. Koniciu. Mi Hau. Do të zgjiste të ishte vampir, blendi. Vampir. Vampir. Pranova. Po është një kafshë vampirë. Luan ka thënë Elio, mua pëlqen Luani gjithashtu Elio, Luani shkafshë mirë, pse i ha mish. Ah, <laughs> zog. <laughs> um, zog thot Elvici pa specifikuar se çfarë lloji zogu, thjesht zog. Ne u të pfuturoj. Me një prekë të ve, sigurisht. Vilma thot shipon gjithashtu. Okej, okay, shumë mirë. Shipon quhet zambër, thot Justina. Uh, wow. Meqense se jam tifozë me Juventusin. Na. Do sidhet me një zambër. Shkëlqyshëm. Mirë, ai di nuk ka these për Lucien. Lucien. Se ai Lucien, Jean Lucien. Ju thjesht të thash je hamish. Kurse Fationi sot do të pëlqente Luan të provoja çfarë është pushteti. Po Luani ka mësimin unë nuk e di se çfarë është pushteti. Po bra. Se, se ajo është më shumë në perceptimin tonë të Luanit sesa te Luanit vet, po gjithsesi. Apo jo. Mund të kenë ai këtë. Luani e tjere, e ti po Luani i thë jo mm -hmm. që është mbreti për shkakun? Gjithashtu e di ai që është mbreti, se sillet si mbreti. Normal. Po. Edhe pse mund të mos a di konkretisht mbreti. Sa e di Luani për shkak se është monarkia? Ja nuk ka besë një sistem monarkik, të cilë vendosur apo të thotë se çfarë. Kur mori fund Revolucioni francez, e biluani. Ja thonë demokraci. Ai thos se ç'është demokracia, po bon, demokracia do të natyajë dhe shumë krijime të lartë ka pasur. Pastaj gropa e luanëve në Rom. Sa lërgjish nga forumi, nuk dëgjoj forumi për shkakun, kurdina ndan aty ata për Jonin. Republika e Romës. Mirë. Okej, kthehemi pas ban klubin e mëësit. Vici Martinez vjen tani më i dashur. Më lëng mishin <laughs> statements like a pole Në 7.54 minuta, jenë me klubin MGSik, në Klab FM, 100.4 dhe në ekranin e Klab TV, si urem një ditë sa më të bukurët dhe të, të mbarë. Okej. Okay. Do të kemi teksi në Kongës. Do të kemi teksi në Kongës të një mishdashur. Ashtë um, i këngë e red? Ashtë mm -hmm. i këngë e përqyër? Aktivit. Ashtë i këngë e led? Ashtë i këngë e led? Ashtë i këngë e led? Ashtë i këngë e led? Ashtë i këngë e led? është po. uh, akoma, akoma në klasifikimet Kam përshypin që mund të akoma në klasifikimet Qështë e kujdesmi që da në shurtani Unë do të ledzoj tekstin e Kongo Se kam përkëtyr vetë, shpejt e shpejt ma dje uh, Në këtë mënyrë në është i freskët Nga nglishtje e përkëtyr Shpresoj që da i gjeni kolaj Qërë do të fitoj fitu e si? Dhuratën nga nesë kafe mm. Kam përshypin që është i këngë romantike Nëmri telefonit miqtashë ku të dërgoni mesashtë tuaja, ërfë. 0-6-9-27-12-22, mos aronit skroni dhe emrin tuaj për qënfituaz. Ka ti. Pa. E kuptova se si ndryshon nga bardhezia. Sekondat dhe orët, ndoshta duhet të zjasni nëca unë e disi shkon, e disi shkon nga kesh në mirë, heshtja dhe tingulli, a nuk u përqafuan ndikur, si ne, a nuk u zun, si ne, ti dhe unë, ne nuk duam t'jemi si ata, ne mund t'aqojmë dhe në fund, as gjëzvjen do t'mes nesh, ti, Dhe un, as zotat lart nuk munden të na ndajnë. Jo asgjë nuk mund të vi midis teje dhe meje. Ti dawn. Për çelën këngë bëhet fjalë dërgo në mesazhet në 069207222 pa harruar dhe emrin tuaj për shumë fitues. 0-6-10-9-20-7-22 0-6-10-9-20-7-22 do të këtëm do të këtëm juve që po nga shkrua një dani dua pushime se në do të qojmë një qift duke njësur të premten në fund e emisionit të, të premten do të hedhemi short mm -hmm. dhe një, një emër do të dalin nga këtë short dhe aji emër do të fitoj 3, 9 net, dhe 4 dit në hotel Preveza Beach shiko në kam edhe informacionin këtu në që vëse do një më shumë informacion Numri i telefonit për mamën në Shqipëri është 069 20 uh, 069 92 27 777. Edher një herë thotëm 069 069 hmm. 92 po uhm mm 27 uhm mm 777 777. Okej, okay, kështu që i bëj 47 nga fundi. Okej, okay, nga entja no, deri të dielën. Shqoteu dhemi... për një shift. Uhm. Mm nga entja deri te dielën. Duhet të bëjmë një seancë të vogël blendi. Të gjithataj që duan të marrin pjesë në show, duhet të shkruajnë dhe emrin e tyre sepse është diçka e rëndësishme. Po, duam pushime dhe emrin tuaj. Do të punojmë, nuk marrin pjesë në show. Duhet emri sepse do ju thrasim me emër. Kurieri të rreçi njërin nga emrat që do ndodhi live tu të premten në 10:00 pas 10:00. Juve duhet të keni emrin që të thriteni, kështu që mos harroni emrin. Ikim, vekthemi mbas panklinit që si me më shumë është Kelis miq dashur, që shetë Rumble, kanë fortë bukur. Pëlqen kjo më? Që filloi këshum ngadalë por rritet brenda teje. Oh. It's changed things. To have you back in my face will always years pass. I guess I just got to give him some space. I know how to feel. All these old things seems house up in. So you keep one foot out the door. I know But, baby, don't me too i'm just fine by myself but i don't know who's gonna help you i'm not no secretary i'm nobody's major d but like a lapse in my memory i want to yell fresco per pettegole per pettegole per pettegole ti ho tipeso rag... multimodb poудrë, mulanne njegë theoso e precon Hospital Hon Nou. ndenë njegë përanthe 18ë96, njegë për dojo, njegë për trele. Se ocë njegë për trepe njegë për daryë, share hë që njegë për uqë njegë për të njegë për alë. шë pë të njegë për të kërë të njegë për najnë përë të nexti për të njegë që 10ë, 1ërë të një të të njeghë ndë një një të një jejë. E të në të nedjë p dammi i momenti che mi tornano vere quando rara era deausa mi venivia a cercare ehi ehi ehi ehi viaggio antonacci mir teknialo në klubin MCTS mi dashur 88 minuta në këto çaste nemi këtu me ju për çdo mëngjes nga ora 7 deri në orën 10 në Club e Them dhe në Club TV të dyja ndezur vajzat TV edhe po me ju vajzat po me ju vajzat ndezur Jeri jo, ndëolt. <laughs> Mirëmëngjes. Osa sop flak e kuqe <laughs> me veshin. Po po. Jeri e bardh edhe me një uh, varse që duket si një rozare katolike jeri. Rozare është. Rozare po është me ngjyra. U rozare qëllapojmë rozare atë, rozare. Ë ku e mora jeri? Te Kishë Laçit. Te Kishë Laçit? Te Kishë Laçit e kam dhurat. Ta kanë sjellur nga Kishë Laçit. Ishim një pellegrin nga Kishë Laçit që shkojnë atje po bravo. Te njëtën e kaluar. Mhm. Mirë, si e, e, shkoj rrugan, këtimi, mirë Mirë A të edhe Jo gërëshula Jo gërëshula është anagrama e ditësotme Për jume që sa përti gjonim Iqtë danë shu J-O-G-R-E-R-E-S-H-U-L-A La Në faktë është pak e vështirë është pak e vështirë Një fjallë e për bërë nga fjallori i gjusë Shqipe Nuk të është kanë më ndja Për dhjah. doret, për doret, për dikë I tili për shumë nuk banë sekrete mm -hmm. I sot të gjitha E vërtet 06-19-27-22-22 Dërgonë me sa gjëtuaja Pa haruar dhe emrin për që më fitues Jo, atina jo është hare pa fre <laughs> Hare pa fre Abo jo jeli, jo, si, si shirin e kujton E, kështë ndjeshtë që jem brëm oh. Deshë në fundi që së keni parë është ndoshta ajo midis uh, Rusis dhe Koreas Jugut mm -hmm. që si zhvilluat. Si doli? Okay. Mir doli, ishte ndeshja e cila në pjesën e parë nuk patin në fakt golë patica. Kjo raste të mira për shënim, por skuadrat duke shirin këtu sikur ishin të rënëshura. Lucia vadi ta goditje në portë që mund të kishin qenë gola, realisht. Kjo që, që kishte emocion. Por kjo ndeshja që fillon vonë orë, në orën 12, unë arrita të shikoja pjesën e parë. Pak e siklet. Çuaj kam, çuaj mm -hmm. kam këtë programuar. Këtë koran si si qe... e gjithë duken si 15-16 vjeç. Duken si 15-16 vjeç e dim se nga çirraca po vjen, si, po. Po, Rusia dukesim shënon këtu por nuk është gol. Gjithsesi, çfarë ka ndodhur është që golat më në fund kanë ardhur dhe kanë ardhur në pjesën e dytë dhe ka qenë në fakt Korea e Jugut ajo që ka shënuar më parë. Wow. Ka qenë një kundërsulm i shpejtë dhe goditje nga distanca jashtë zonës e ka vritur wow. fillim portierit pastaj që s'ka ka rëshqitur brenda në rrjet. Portieri rus e ka gruztuar Por Topi ka qenë aq i fortë sa prapse prap ka marrën për bravo. Ka shikuar mjaftuar dhe është futur brenda portës. Shikoj çako ditje, ka qenë ditje nga jashtë, po. Wow, të vegjël si 16 vjeçar Koreano, Jugor, por por uh, me një forcë të jashtëzakonshme. Këmbësh pus. Që çuq kjo ka qenë, këy është Lee Ke Uno ah. që ka bër në minutën e 68 golin për Korenë e Jugut, por është përgjigjur Rusia me shkelmë, në fund në minutën e 74 Aleksander Dykoran Kershjakov ka oh, bërgollin ja, Kershjakov po, ja. Një sun drejt për drejt me kërë tjeri Do të thua është ti Nësë ka që në letë për Rusin E, këtë gjavë është ti pasë dhe që Por është ndarë një me një e gjitha Që oh, që rusia merë një pik Korea-jugot merë një pik Nga një golë Se cila Në minuten i gjeshtetet Likja u në ho Për uh, Korejnë ejugot Dhe Aleksandr uh, Kershjakov për uh, Rusin uh, Minuten e 74 Që që kemi da një lojnë e fjallës e censuruar në krybin e mqesit. Jini gati? Gati. Dhe tani, fjalla e censuruar në këtë e mqesit. Api një veshët. Stop censurës. Po sa e vështirësht pesha e f***? Sa e pa kontrolushme është ajo? është zotë Adi Krasa, mishdashur, në këtë Kip. klip. Zotë Adi Krasa në Një program kushtet ndër shumë ditë etse ta djesh se ku në r vite, po mund apo shiko vet fundit, mund themi që shiko vet fundit? E, jo i i tanish më. Jo një i tanish më. Po i njëti program. Akrasa, po akrasa, akrasa show. Akrasa show. Mm -hmm. show, okay. Ë djegën më njëherë për peshën e pipit. Kujt po flet? Po sa e vë shtirësh pesha e. Sa e pa kontrollueshme është ajo. Sa e vështirë është pesha e pipit? Dhe mbi gjitha, qëfar është pipi? <laughs> Kjo është pjyre dhe që kemi ne. 069 27 222 22. <laughs> 069 27 222 069 27 222 në krybin e mgjesit, luan i pak, kemi sa fitu edhe së në fakt për këtë tekstin e Kongës. E ku këtu va mm. se si ndryshon nga barë dhe zi Sekonet dhe orët orad... Më të dhjim dhe këtë Ndo shëtë duhet të zgjasnin në ca E nëjseb Për gënsat vdesin Për One Direction Kështë qëtër rioni E për gënsat kështë që i bje me regull 3 shi E dhe ne ti për qërë Kur s'e ka gjetur atë? Gjetur Joni, fitoni dhuratë nga Nescafe. Bravo Bez Joni. 43 Bravo Joni. Është One Direction miq dashur me. Po mund ta vendosësh këtu atë, duhet ta vendosësh këtu një sekond, se s'e ke bër mirë atë. Mirë, shumë mirë. Jo, s'e ke mirë atë. Është shumë mirë. I kete gjitha në një anë, ska asnjë gjë anty. Se s'e ke mirë. Më... S'ka problem, duaj. Okej, në rregull. Theni pastaj fakullin e mëngjesit është 8:13 minuta. Ju anda ai. Figured it out from black and white Seconds and hours Maybe they had to take some time I know how it goes I know how it goes for wrong and right Silence and sound Did they ever hold each other tight Like us, did they ever fight like us you and i we don't wanna be like them we can make it till the end nothing can come between you and i not even the gods above can separate the two up and down Meet in the middle There's always room for calm and down I see what it's like I see what it's like for day and night Never together Cause we see things in a different light Like us We never try Like us në klubin e mëngjesit Në radio në Klab FM gjëtë klubit të mëngjesit, dërgoni së mësë me tekst. Këngaj ditës dhe emrin tuaj në 06-19-20-70-222. Mesej dërguesi i parë, fiton një durat. Këngaj ditës, midisorës 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit në Klab FM në 100.4. Living in America është kënga e vjetër nga filmi me Rocky Balboa, Apollo Creed etj etj etj, por këndon James Brown atko. Nice, ti jetosh në Amerikë ka edhe të mira të vëta, por edhe edhe interesante për shkak. Asnjë ditë e mërzitshme në Amerik, për shembull, në Oakland në Kaliforni, Oakland, një qytet afër San Francisco në veri të Kalifornisë me një popullancë të lartë, po bëj unë çka shu tashi. Kontekst, populat, për, ka, ka, ka varfëri, ka, ka krim, ka vjedje mm -hmm. Edhe nga sa duket, asë këtëtë medjave nuk janë përjashtuar Se ndodhë përshëmë mund që digjet në Lazarat Ai furgoni a një reportit mm. Kurse në okrënd, videt furgoni i këtë vë us oh, oh my god, god. Po, videt vë no, us no, no. I po të në çantën këzaj E bukra ishte edhe ironika është këtu Heather Holmes, që është gazetarja mm -hmm. E terenit atje, e të të të të të të të të të të të të të të të të të t Heather Holmes ka shkuar për të bërë një histori mbi vjedhjen e një çante që i ka ndodhur një zonjën rrug. Dhe ka dal, ka dal atje në në momentin, domethënë në vendin ku ka ndodhur vjedhja e çantës, me sa do të thotë ka qenë një rrëmbim çantë nga krahu, kështu. Mm -hmm. Edhe duhet treguar që ja këtu ndodhi. Në këtë vend i a thotë çantën në zonjë ishte këtu etj etj. Ku shkonte furgoni bashkë me operatorin, i kan vjedh çantën. O oh, joj. Oh, aty, pa. Së ndonjë herë, pastaj bëri një pas live të dytë. Disa ndizet prapë. Disa prapë. Edhe, bom, kërështori s'kam baruar akohen, vetëm që ka dhe inqëm Më e bukër ndoshta Nështë që kur koni ishte i parkuar për para drejtoris së për gjismet policis oklën Ooooooo Që është vjetur mu për para Mu për para Atu hynjën dhe dili politikës E pa njër një një nuk për ku Ku t'jesë qërë valë Lavo Nëjësë Për njëm ndire të atim për kështë qëshërim mjaftë bukurë Dhe unë për kërkoja për Gazetaren fatkeqë se humbi çantën, pa do. dhe gjej Heather Holmes në një video. Ktu në internetin e famshëm, në YouTube. Mhm. Mm ku Heather Holmes është duke raportuar nga terreni në lidhje me një koncert të Miley Cyrus. Oo. Oh. Dhe vetëm në një moment, arti, në një moment. Në momentin kur kjo thot linja në studio dhe ia jep linën kolegëve që kanë në studio, thotë diçka sepse është ftohtë për jashtë. Dhe Heather Holmes, gazetaria, cilësi që ka humbur çantën, dije, ky është ky është një video nga më parë para. Mhm. Mm ka ftohtë është thot dhe po i del një nga hunda, apo është kur është thot, të varet, të varet një nga hunda. Ora jo jo. or s'u ka ndodhur juve? Është mm, është thot dhe ju rrëhenin hundët, edhe i tërheq. Edhe i tërheq, po kjo el dinxai ka shkuar shumë poshtë. Në Do <laughs> të <nëmen>, thotë <laughs> është më kollajta të rrëhish nga poshtë sesa nga lart. Është moment se dëgjoj tash, ka një moment delikat lata pranojmë që gjithë kur hunda rrën. Është pika pak tim, që juhet pika pak tim. Në atë moment çfarë luajm të? Rri, sekrecionin mm. e vogël, mm. sekrecioni i vogël varet deri në at piksa që nuk mund të të ridhet më. Po, sepse se nuk si, ka më, s'ka më elasticitet të rishet, e ka humbur po, atë pjesë. Është pjes. fortë rëndësish tas. Po tani është fortë rëndësish ajo që si, zotron. Qëshë, e vetme mënyrë më për ta fshjerë këtë është një është <laughs> oh, yeah. e shpejtë, është e shpejtë mm. po, mos ta saqin ekran, ajo është edhe me me me xaketë se nuk mund të bëj një Oh, o, no, do si të thoshë çfarë bëra un tani? Për mm. uh, një fshirje këtu me me brryl. Kështu që shiko me kujdes. Nëse e kap mirë, nëse nuk e kap, nuk është e shpifur. Do të shpifur për ty. <laughs> shpifur ja kujt, e shpifur kur ja shohim dukurit. E kam u këtu aldin, e kam u këtu, shiko, e kam u këtu. Edhe në fund fara bën e mer. O, o, shiko, shiko, shiko, shiko. <laughs> lot of her now trademark twerking and more and it is salacious moves of the after music is making online oh, yeah. again oh. oh. up oh, oh, oh. oh yeah yeah yeah oh. Oh. Oh. Be super nice goddio nice goddio perfect for my disasters and it is salacious moves like that not is making headlines again. Is oh, ah! <Hey theta... this being kind of on? I mean, on stage behavior? Mendoj që e ka marrë dorën, e ka marrë dorën. E thjesht, siç e vëre, do t'ja them, këto janë provat e gazetaris. Ne zëm se ndodhi ai, ne zëm se ndodhi. Ai tani ti e di, nëse do të ndodh për shembull, ieri. Çfarë do bëj? Nëse do ndodh, do të varet. Një, një kështu. Ola, oa! Deda iqram. Pakë yes. pakë kripur. E kripur. Um, um, okay, gojë lëshuar iz anagramë ditës së sotme miq dashur. Gojë lëshuar. Voj Sava e ka gjetur e para. Bravo, bravo. Sava. Fiton një or nga Prime Watches. Bravo, bravo, bravo. Faleminderit. Faleminderit. Të lutem, të lutem 580 shkruaj emrin. 580 shkruaj emrin A të e re, ne do të shojmë një qift për 3-4 dit në Prevez, <sighs> miqtashur Në Prevez, në hotelin, në Prevez a Beach Hotel Që është një superhotel atje është një resort i mërgullashem Po, uh, do tjenë të gjithat paguara për qiftin fatlum Ju dhëtë nga shkruani për të për pjesë shortit, është e gjitha falas Vetëm, dua pushime dhe emrin të uaj është i domozoshem emrin po, Që i si ishe këj numri? 580, edhe shumë numrat e tjerë në fakt që ta dinin mos Aron, nuk futani në shantë. Mosaroni, shkruani emrin, sepse duhet ju transim me emrin, që që mosaroni emrin të uaj. Ok, duha pushime dhe emrin të uaj, betëm kash, edhe dërgojnë edhe, mi afton. Një smsë, 069 2722, do tjetë uh, kam pushime në fund të muaj që shorë, kemi data. Kemi data, dhe duke një... se kemi data, 26 dhe 29 që shorë, mm. mm. dhe në datat 26 dhe. 27, ëh, ku i bie? E ende, më sprembe shtun të dielën kthehesh ose? E ende prembe, e ende prembe shtun të dielën kthehesh. Janë zgjidhur paguara në Hotel Preveza Beach. Kthehemi mbas pak, tani është Waldeck, që kanë këngë kujtime. HISTORY. IT'S GOING TO FIND Dhe tani, ajt, ajt, ajt, ajt, e dini se, dini se, dhe tani, ajt, dini se, me jeri në klubin e mgjesit. Gjatë një nate pa gjumë, organizmi djegë edhe 161 kaloritë të tjera më shumë. Nuk është e vërtet se duke mbajtër hundën me dorë, lërgonit të të, të shtiturën, në këtë rast ju vetëm sa tentoni të aboni atë. Gjatë një puthje e franceze logaritet të humbisni 2.6 kalori për një sekund Me fjal të tjera, kjo mund të jetë gjithashtu edhe një mundësie mirë për të humbër në pesh Në pranit e një femre tërhejse, me shkujnë dërmarin më shumë rezicje Përbalojnë më shumë lodhjen, konsumojnë më shumë kalori dhe para Si dhe bëhen dhe më shumë lafazan Tre puthje në ditë forcojnë metabolizmin dhe përshpejtojnë ato Meshkujt që punë thimë gratë e tyre në mëngjes, por sa zgjohen jetojnë me satarisht 5 vjetë më shumë se të tjerët. Si meshkujt edhe femrat kanë të njetun nga rkesë emocionale, por femrat ishfaqin ato më shumë. Si pas një studimi të fundit, meshkujt janë në gjëndje të bëjnë shopping po e shmirë sa dhe femrat, po kushtu ato janë në gjëndje edhe të gatuajnë po e shmirë. Një qift shëndroj i martuar për 91 vjetë dhe 12 ditë. Ky është rekordi i martesës më të gj Si pas ligje në Malajzian, burrat në këtë vend mund të divorcohen nga gratë të tyre edhe në përmjet një mesajin në celularë. This is Club FM 100.4 Okej, okay, mirë, Blue Boy, remember me, në Sjell sërish këtu në klubin e mëgjesit. Mirë mëgjesit të gjithëve. Mirë mëgjesit të gjithëve. Good morning. Mm. Atere, loja e të nësurës për sotë miqtashur ka Sjell uh, ndoshtë të prezentu esin uh, më veteranë tani më? Më veteranë të tërë. Më prej më shumë kohësh mm -hmm. në ekranë të tonë, uh, Adi Krasta, një migë edhe i programit tonë, i cili është duke fëllur të për peshen e ditë shkaje. Edhe a i po fletë për v Nëse ju mëdhat diçka pipi, pipi është fjala që ne kemi fshehur. Ju do të gjeni se çfarë është pipi, nëse ju pipin e gjeni, dërgojini mesazhin në 069207222 pa haruar də emrin tuaj për të qenë fitues. Dhe fitojeni dhuratën. Por më parë dëgjojeni. Do them të japim një kontroll të plot në Spitalin Amerikan. Okej, okay, një kontroll i plot në ka. Spitalin Amerikan. Gjeni se çfarë ka thënë Zoti Kras. Tanë këtë klip. Po sa e vështirë është pesha e Sa e pa kontrollueshme është ajo. Pesha e kujt miqdashur? Pesha e pushtetit? Mund të ishte. Si mund të ishte? Por jo. Nuk është. Pesha e opinionit. Nuk do po të ishte pesha, pesha e jo irit. Pesha e fatit. Jo, as pesha e fatit. E fjalës kanë thënë albi. Pesha e fjalës, po pesha e fjalës më thënë. Mm. Jo, gjithaja janë brenda logjikës, por jo. E fatit? Jo, është shumë largolta. Pesha Pesha, pesha e Gotës. Jo, e Gotës. Jo. Po kush kanë thënë? Mund të jetë pesha kujere. e krimit. Jo. Pesha e kushtetit. E poshtë e thashun. Jo, ta tha. ja. lëni si ishte. Pesha e ndërgjegjes. No, pesha e skançë. Po. Po ndëmondotë. Sepse ndërgjegje, se ndërgjegje. Pesha e, Sepse... e... ndërgjegjes. Jo, jo, jo, jo, jo. Pesha e, e medias. Në fakt kjo kjo kjo që ka thënë Adi është diçka që nuk i prek të gjithë. Dhe më thëmë, si që është pushteti për shëmën që sa i prekë, së si prekë. Kjo i prekë gjitha. Jo të gjithë e kanë këta. Jo të gjithë e kanë këta. Pesha e kësaj. Mose nuk e kanë fare? Sa dhe se kanë fare. Por sa e kanë. Sa e kanë me te pri. Po mund të jetohet edhe pak të? Po mund të jetohet edhe pak të. Mund të jetohet edhe pak të. Mund të jetohet. Ndo shë dhe më mirë. Sisin, ndo shë dhe më mirë. Edo m Sen e ardate thonë disa raste. Ti olta do të më thonë. Ko sikur të dike. Po ti më vërtet e di? Në rregull. Mira. Në rregull. Të shakat e dëgjëm në një radhë dhe ju ftojmë në 069 20 70 222 të luftonin për një kontroll të plot mjekësor në Spitalin Amerikan. Po sa e vështirë është pesha. Sa e pa kontrollueshme është ajo. Pesha e fatit është. Jo pra, jo. A thua së e gjithë Nëjës, nice, oke okay. Atere, do të lua në të një mishdashur në kuitin Me serik të mkluven e më gjëzit kemi pyve dje Sot nga historiku i Copa do Mundo A oh. Copa, Copa do Mundo Copa, Copa, Copa do Mundo, Copa do Mundo. Copa do Mundo! Atere, fillojme me World Cup 98 Në France 98. Moment. Mbaj France 98. Jemi tani në France 98. D'accord. Sa i bie? Sa vjet në parë? Seshem, më, e... më parë? 16 vjet më parë. 16 vjet. 16 vjet që luan topin. Në sot. Numë matematik po jam shumë në numërim. <laughs> po. Nice. Um 16 vjet më parë. Mi është dashur. Qu'est-ce que a? mundi satanin e marr. Ah! O mundi satanin e marr dhe kjo shkaktoi eliminimin e shteteve të bashkuara të Amerikas. Cila ishte skuadra që hyri në fush me urdhër, po themi me urdhër nga Imavi, nga Imavi i tyre për të mundur satanin e marr. Në futboll, edhe për të eliminuar kështu Shtetet e bashkuar <laughs> Të rryrat, shtetet e bashkuar Kus ishte që mundi satanin e mavë Në 98-ën 069-27-222 Dërgonë e mesajët uaj e pahërruar dhe emrin Për qëmë situasht Shtë pak politik dhe histori politike Për zjerë aty në mix Vash me futbolin në këtë për ju Shkojmë tek George Ezra Tanimi i shdashur për të gjuar Burëpest Mgjes 80-20 minuta Klab e ferë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 For you, ooh, you, ooh, I'd leave it all And give me one good reason why I should never make a change And Baby, if you owe me, then all of this will go away My many artifacts, the list goes on If you just say the words out, I'll up and run, or to you, ooh, you, yeah. ooh, I devidoe, or to you, ooh, ooh, I devidoe. Give me one good reason why I should never make a change.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 My friends and family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose the door. Oh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose the door. And give me one reason why I should never make a change. for me to change the baby if you won't mean all of this will go away miles and moods oppress my mind and jar your chest golden grandy i know my beautiful could steal you you oh i live do for you Ooh. Ua hiron. Mirë që ne ato gruamin JC me një tashurte të 43 minuta në dhe kemi dy fitues për të shpallur. Oh, bravo, bravo i quof, bravo i quof. Në fillim do japim Dorianin. Dorianin, Dorianin. bravo. Shka thon? Fama, bravo. Fama. fama, Anaka, La, Por fama. Sa e vështirësht pesha e Famës. Oh, sa e pa kontrolluesh pesha pe. e Famës. Doriani fiton kontrollin e plot në, në spitalin e. Të lumë Dorian, të lumë Dorian, mm. e ke gjetur radhën krahasën në lojën e censurës sot thoshte Fama dhe pesha e Famës. Dërko që kemi fituese, në lojen ton nga kupa e botës, miçta shu kisha in pyetje nga kupa e botës, e thash se në 98, në kjo skuadr mundi satanin e mavë dhe... është Irani. Pot? Dhe ka gjetur Irena bravo, Irena, bravo oh, Biton të bileta për në Cineplex wow. më, Irena, irena gjenë që Irani është ekipi që mundi sa tani në madë në 98 Si që përku vizon dhe kam përshyve në unë Ahmedina Gjadi mm -hmm. Kam një tjetër pyet e të një nga historiku i kupës botës mishdashur Kjo është presoj do t'ju pëlqet tifozave të Gjermanisë në kupën e botës të vitit 2002, ëhë, mm -hmm. ky lojtar gjerman UB portieri i parë në histori që të fitonte titullin lojtari më i mirë i kampionatit botëror, lojtari më mm -hmm. i vlefshëm. Ëhë, i kampionat nuk e di se çfarë quhet ky titull eksaktësisht, po ajo është ideja. 069-27-12-22 Dërgonë me sa gjëtuaja pa haruar dhe emrin për që në fitues Adhere mi shdanshur Në vitin 2002 në kamiratën botëror Ky lojtarë i Gjermanis u bë i pari portjer Që fiton të Si lojtarë i mi vlefshëm Mi kamiratë botëror Kush është kjë personaj 069-27-12-22 069-27-12 Dy dy dy, jeni me klubin e Mqjesit në Valet e Klubit Fem. Ne kemi një ndërprerje fare të shkurtër, do të kthehemi me calorëra dhe një betejm midis murgeshave dhe striktereve në Klub Fem dhe Klub TV. E mundësuar nga Vodafon. Bon, bon, bon, bon, bon, bon. 100% I, I want to be the one you tell all your friends about Need you 100% I, I want to be the one you tell 8:15 dhe 1 minuta janë me klubin e Xhessit në Club e Fem 104 dhe në ekranin e Club TV. Lyra, një ditë sa më të bukur dhe të mbarë. Okej, okay, kemi uh, shumë mesazhe në lidhje me këtë pyetje që ne kemi bërë. Atëherë, çfarë thon njerzit? Pyetja është në fillim i ri. Hmm, Pyetja është, nëse do të detyroheshit të ktheheshit në një krijesë tjetër përgjithmonë, çfarë krijese do të zgjidhni të bëheshit? Unë po lexoj. Është e bukur. Është e bukur e, e, e pastër dhe pa gabime. Nëse do të bëshit një krijesë tjetër, çfarë do të bëshnit? Peshk. Peshk. Peshk. Qarë përshkullë dhe akuariumi? Përshkës gare? Ja i përshkuj kujqë është në e kërë, jo. Karasë, të me përshkujqë. Karasë, përshkujqë. Jo, këta në përshkë kujqë. Êshtë ta ishqë qërën? Trofë të voglë. Trofë të voglë ishka azi? Jo, është krapë, ka lidi me krapën, në dishka. A diçë spechliçeni. Nuk është krap i vogël. Mm? Ti një më mirë. 500 kujt pun për. Ka mostak, për shembull, që me mostak, i <laughs> dhan <njepra> mostak. Me <laughs> pun kujdesën për ata lëngj. Sa ka ke belushk, mëmin këta pesh të kuq. Ne këtu. Kren peshë lukë hajne. Peshë Joan. Ne provojmë tri shpangrëncë çditë dhe t'shikojmë se Hana apo San. Ja këto bën lorit mënthan akvarium më shon tu sa një toft. Alini ka të nëtuar tisa herë të hajë në fakt Vjen me t'i ganë me vete E hanë të Tomi Të Tomi të Gjerri Se gjende gja lo, lo, lo, lo, lo, <laughs> <laughs> Ok, atëherë do të bëjmë tani miçdashur Sharadion në klubin e mëngjesit Sharadion uh! Loja i që vendos dhjem të kundur vajzave Në kërkim mm. të një fjale të vetëme Atëherë Me falni që po ndërhy para se tjetër, firon Pa tjetër, pa më, po më, më ragur ta Kërni për taj gjetur A, ah, s'kem për të gjetur. Ja. Unë them se do thoj, po për të gjetur ne do gjem si Checova. Do gjem si Checova. A drejmi dhanzur, a mishnansur. Të gjithë shokët e Checosit të, të, uh, të, të mblidhen <laughs> rreth radios tani në 069 20 70 222. Le të punojmë së bashku për t'u aqetur vajsave se çfarë është ke fjal për cilën ato kanë rënë ujdi. Është është diçka që hahet. Ja. Është diçka që, diçka jeri uh, që ka të bëjë me njeriu. Po, ka të bëjë me njeriu. Po jo vetëm me njeriu jo vetëm, ka të bëjë me kafshët. Ka të bëjë me kafshët, po. Po, pra është diçka fizike, ka të bëjë me fizikun. Po. Ëh. Ëh, do të kemi ofruam deri me 2-3 pyetje të para. Ne do të kemi ofruar, më pëlqeu. Ti don me Ljejeri. L jeri? L? Dhe çfarë? Kafshë dhe njeriu, lukura. Já, jo, jo. Është që diçka diçka që e bën njeriu dhe kafsha. Është një veprim, një veprim. Po. Ëh, bëhet në ujë. Ti mos mbytyesh. Dhe më shumë o se një veprim, jo. Prim, brak, shumë, jo, vetëm. Fllon jo. jo me qelti, bën ujë. Jo vetëm në ujë. Thuhet Fak... si, po nuk është tamam. Fllon me qelti. E bën qelti, por nuk e bën vetëm, thashë, është një gjë që bën në grup pra. Jo, jo, jo, nuk e bën vetëm. Nuk bën vetëm njeriu të tillë, mund të bëjë disa. Njeriu bën disa të tilla. Është një veprim, tan, por është një ndër disa veprime që njeriu bën. Po seni bën shumë të tilla prandaj. Për të kryer një gjë është është sepse domthon Ne bëjmë të gjithë këtu çdo ditë e bëjmë shpesh herë madje jo vetëm një herë po neve bëjmë njëri ne çdo ditë po kjo pjesë e mirë sielli ne aktualisht i po e bën edhe po e bëj Fërdo me fër, pra, fërdo me fër Le, le, le, le Le, le, le, le Le vizin, le vizin Flasim, flasim Shë, shë, shë Shëkojmë, shëkojmë Më, më, më, më, më Mendojme Mëndojme Mëndë të jetë pozitive, mund të jetë dhe negative Mund të jetë romantike Zë gjë mund të jetë pozitive dhe negative Mund të jetë romantike Jërë ju në këto momente po e pojë thënë Dome dë Herë pas herë mund të jetë një bezdis shumë Për themni U uh, fillon me P-jeri, zakonisht bëhet prekje. M, mesazh. Jo. Jo. Ja. Ja, ja. ja. ja. Lë, letër. <laughs> po nuk fillon ja. me. Shivot <Shmivallit> komunikimi. Ja. <laughs> Jeri është <laughs> komunikimi, <laughs> por ndonjëherë po po komunikimi, po komunikimi, dosh? Dosh? komunikimi jo verbal i bjer. Kanajtë shpesht edhe ty të bezezi. Po po, gjeta jerit, dua me K-jeri. She, she, shenja. Jo, jo. Gjë gjë gjë gjë. Gjë gjë gjë gjë. Gjë gjë gjë. Gjë dhe jëz. Po, në e themi me gjoz agonisht Po, po është me gjoz E të është një se cini, okej Të gjithë e bojnë, por ka disa që e të porojnë Një bravo për lendin, <laughs> altini se jeti, bravo Bravo, bër ah, mm -hmm. mua Nuk guardë nuk kita për vetë Nuk guardë nuk kita për vetë Nuk guardë nuk kita për vetën A të xo, të xo, a të italianën të bëjnë shumë ta Po, shumëhen për Më barë më të të bërsharjetu me kam trekuar dikur Nga, tërgo prap, se ishin. Uh, ishin dy italian, edhe po eci në rrugës, ishte eftot, mm. ishte të barë. Një nga këta, kështë e veshur doreza dhe kuj fliste papushim. E tregonde, tërërra, tërërra, tërërra, tërërra, tërërra, tërërra, tërërra. Këtë jetër i s'pisa fare, duar mm. edhe duar në gjepa. Dhe, në i moment, në basikë këtë këtë këtë në 20-25 minuta që vetëm këtë tërërra, tërërra, tër po ska marë dorëza, po si di dorë, dorë do të dorë nga xhevë. Ju jeni ju jeni sivë të të të dorë pa dorë. Ikën xhev. A One Republic and tani Love Runs Out është titulli i kësaj këngë. Miq dashuroj me klubin e mëqjesit në kremën e femrë 100.4 8 e 56 minuta. Guada versus Doncyor no, exchanges me second out them clubin MCsit 96 minuta. Mir dashuni me Blending me Jerin Mirges. Me Altinin Mirges. Me Oltën Mirges. Jerin Lorin në Forfar atje. Oke, um a... Arritëm në orën e tretë të transmetimit dhe kemi bërë një pyetje për ju. Pyetja është, nëse do detyroheshit nga një Jind Rebel i llampos, i cili nuk ju bindet urdhrave tuaj, madje ju jep ju një urdhër, thot zgjidhni një krije tjetër të perëndisë Ja është të qenit njëri dhe bën hundin. Kan qen. Qen, dikush donë të një bëj qen. Po. Kan më shumë të drejtë thotë se njerëzit. Një, si një, kanë ja. ardhur kohët. Po. Ë, uh, hajde disa për përkëthelin aktivistët e artës pastaj. Kan <laughs> po, bën qen. Jo, të gjithë sillen mirë, kështu që. Vërtetësh, <laughs> plus ja, që duhet i përdorosh të katër këmbët. Po. Ne duhemi me këmtë thyer si qen rrugës, por shumë vetëm me një svarratëm. Po, nëse, ë, kanë shkuatur në shkollë. Ka shumë ka shumë delfin. Delfin do an të mm. bën njerëzit, po. Pa. Faikua. Sot del vini. Ne faikua. Wow. I pëlqejnë lërcit me siguri. Kuptoj, hajde. Kjo është e bukur se këto paragliding edhe këto ku ti do të anashih, hedhje me parasut apo një sky jumping, ku ti do të anashih. Hm. Kurse i ke, ke brenda, jo, janë këta janë shumë del, siç dalim ne tashi da që, që blejm kos për shembull. Ti del për një paragliding, kur je sk... kur je faikua, po normal <laughs> se. Dërgo Robi ka zgjedhur diçka krejtësisht ndryshe, Godzilla thotë. Një Godzilla, Godzilla. Ka çfarë Robi të bëjë? Godzilla. Do an Godzilla apo ka rrëd? Godzilla. Ço është tjetër gjë nga korrilla? Po, shumë ok. Ë, uh, faleminderit, ju më mund të na shkruani në 069 20 70 222, 069 20 70 222, është Elorin, ishte ashtu që. Andromeda Crown, ambë Cool Shuler, më në mjesin. Ëm Ndërkohë, kemi ta fitua e së në lidhje me lojra që kemi luat urderita një në fyrë Në pjetin e fundit dhe kujtsin me seri unë kisha këta Thashë në 2200, ky lojtar i Gjermanis ishte i pari portjer Dhe ishte Oliver Kahn Oliver Kahn është Olsi fiton 2 bileta për në Cineplex Bravo Sika? Olsi Olsi. Olsi Olsi Bravo Olsi Ndërkohë, sha radio në ka gjetur Brigita Da Katen... Brigita Gjest një gest. Një gest, një gest, një gest. Shkruaj mm -hmm. me gjë, po. Si, Fiton një lule nga bota e luleve. Mhm, mm bravo. Shkëlqye si, shumë. Mirëmngjes. Mirëmngjes, mirëmngjes. Atëherë, ëh tani uh, kemi dy mundësi. Po. Mm -hmm. Ose të bëjmë shëradion e kthimit ose të quicin. Ose kujcin. ose të dyja. Ose të dyja bashkë. Ëh uh, jo, fillojmë me shëradion e kthimit se kam arritur që Unaldini jemi përgatitur fort për këtë, që të mos na e lini. Dakor. Pas dore. Kujdes se Shunat kanë gjedhur një fjallë, ne pretendojmë se gocat nuk e gjendot se qfarë është kjo fjallë, juve nëse doni mund mërë një pjesë në lojë për një duratë, në 069 2722 do t'jeni... Po? Nga Nobis. Nga Nobis, oh, oh. shkullë që është në qarë nga Nobis. Unë temë që të jetë një masajsh trupi, Samirë. Ok, Samir. Nobis, është palestra pishina, super, këtu në krye qytetë, një masajsh trupi, pse kanë edhe zonën e spas. Mm -hmm. Unë po mendoj që do ishte kështu, ë uh, dhurat me diell, sofio kjo që nga dhurat me relax, okay. Një masazh trupi tek Nobis, për atë që do të jë i pari, fjalën që u dha Altini, kemi rënë një ditë tambajm të fshet. Atëherë, fjala juaj është send? Jo. <laughs> se, <serios? laughs> juaj, jo seriozis. Fjala juaj hahet? Jo. Jo nuk hahet. Jo. Ësht diçka e gjallë? Jo. Atëherë është serioziteti. Jo, jo. <laughs> është koncept. <konserës? laughs> <laughs> no. <laughs> Nuk është koncept. Nuk është koncept. Ësht diçka që e bën njeriu. Bravo. Jo. E bën njeriu. Jo, por jo, por jo vetëm, jo vetëm njeriu, mund ta bëj edhe kafsha. Mm. E bëjmë të gjithë. Mm -hmm. E bëjmë të gjithë. Mm -hmm. Jo, specifikisht vetëm uleta, edhe ti. Edhe unë. A po është e mire, po e i mirë apo është diçka e mirë apo e keqe? Në fakt është mm. nuk ka ka pozitiv ose negativ. Është një veprim. E bëjmë shpesh si veprim? Pozitiv për natyrën e tij, për trupin domethënë, që i bën mirë, por jo. Është një veprim që e bëjmë neve nga këto instinktive. Kujte, se kemi ndimuar shumë tani, po, po, po Po, me gjithë e kemi ndimuar shumë, prap Vështire keni Shumë? Shtrishe, sh ja, është të pasak Kësishë në njërë, holta? Ja, kajsh, kajsh Së përdo të më daj Kështumishe Tani, si veprim bohet në përmijet duarve Apo bohet Jo, Jeri, nuk bohë në përmijet duarve E shumë largë Oh Por mund të ndimo ijeri Ti në këtë momente për e bën ëmë në këtë momente është që njeriu e bën praktikis gjithkos Nuk e tise sa herë në minut Ta një se edhe, mos i më ndimo Uh, filon me ka Me qërë filon mi? Jo mi joh Filon me ka, po, filon me ka Po mi po, jo mi joh Dhe ka të bëj me sëtë e njeri otë Ka Ta shetë Bravo ijeri, bravo, bravo Bravo E okay, gjithi më shpejtë se ju ba. I lumët, <të> i lumët Oke, okay. um, Mir Do ikim? I, I, ikim Ikim uh, Qiko, kur temi du të dojmë i pyrite tjetër nga kubaj botës Ta një bëjlëm pushim për momentim Gjisa si, fjale a jonë misht Asho është një që, një që njëri jo bënë vazhdimisht E fillon me kë Jeri thot që ka dhe lidi me sëtë pale Më, mm, no. e vërtet Më, <të> e vërtet Më, e vërtet spine of prayer another lesson learned another page of time give into your desire take a bite or play with fire play with fire Time of day stay with me stay with me stay with me just one minute in your arms the night it flies away stay with me another lesson learned another page is turned give into your desire say goodbye your play with fire your play with fire your gamble another lesson learned another page is turned time enough to fly and then you say those precious words Hej Albania, it's time to wake up and have a laugh. Wake up and have a laugh with Blendi and the crew on the morning show on Club FM and Club TV. Je ne gabë? Got it. Got it. Okay. Mirëdashuni <coughs> së rinj në programin Club i Mjesit të Club FM në 100.9 dhe në ekranin e Club të të Blendi, Jeri Altini, Olga dhe Loris, zonjës në Juve. Për t'ju marrë në shoqërinë derisa shkonin në punën tuaj, ju urojm punë të mbarë. So them jese ti u eci tregtia, po o ti u eci. Tu eci dre, mashallah, man, si, si <gjit> donë, do, do. ben jukave, un moment. Oke, ne rikup. Ah, ju vetini që njerzit bëjnë gabime. Edhe kur janë ndonjëherë inxhinier apo ndërtues apo kurunse çfarë, ndonjëherë bëjnë gabime. Kushtojn shumë ndonjëherë, kushtojn pak. Në këtë rast kushtojn e... jo më pak se 2 milion dollar. Çka oh. kanë ndodhur? Otkij. Shteda me Guardia Americas. Iemi në një tok Po themi në një plazh që është mbi betin, dhe ka një pamje fantastike yeri mm -hmm. të një xhirri atje. Mm -hmm. Që sjë një ndërtues, një zhvillues, siç quajnë këta, e blen të tokën, blen një tokë atje, dhe thot "Unë do të ngrej këtu një shtëpi, një vilë të madhe luksose." Mm -hmm. Dhe Monday do ta shes këtë, mm -hmm. sepse del me fitim, mund ta ngrej për, kujt di unë se sa kosto. Po kosto më të ulë, pa pasur shpenzuar, investo për të shitur dhe i bëjnë uh, kështu të pamjen gateti në rregull. Jacuzzi, në regull. Lukë si ktej, në regull. Meri, në regull. Duke sigur që të gjë ishte perfekte. Prona në vetë vetëek? Po të një edhe po që të sesh... E shikon me mëndja jo, ore... Kue keni për këtë shpinjua? Se ke për qik majtë asë... Se unë kam të tokën... Unë kam të tokën këteja! Oj, oj, oj... Unë kam të tokën tjathas, më! E hukon... Ma kem... Së shto ka ima jo! Wow! Dhe del... Dhe del Shkon zhvilluzi përpara pronën, edhe inxhinierët dhe ndërtuesit e kanë bërë në pronën ngjitur, pak më majtas. Në <laughs> diku tjetër. Tek prona diku tjetër. Qi <laughs> qëllon që diet pronë shtetërore, në fakt dhe park i mbrojtur. Oh, oh god. Ka. Ndërsa prona e këtij është mua aty, e paprekur. Embrojtur Qutitrisht E bjerë Po, gabim shumë i ma Gabim shumë i ma Por, kanë nga truar vendin se ku duhet të antërdojnë shpin Dhe e kanë zbuluar vetëm në momentin që i kanë tërzuar qelësat E kanë të në urdro Me luks, luks, luks luk, luk, luk, luk, luk, shit e këta <gjubi> I dhe të kjo pëndë 2 milionet ca Dollar të ablesht me këtë pami, me këtë këshu Edhe duhet të... Ka, kanë shkuar tani dhe po meren me shtetin këndo, Në Rhode Island Por, deri tani gjerat nuk ka nesur farë Sepse ata thënë po më çfarë do bëjmë? Ai është park i mbrojtur tashin. Nëqëndodh unë sa jap dot parkun ty thonë ai dhe të më japësh ti pronën, çfarë bëu në atë? Kush jam mund që ta ç't bëhet një lloj gëmbimi. Jo. Sa ai thot merr token thot se 5 metra mën tutje thot. Jo, mos i ndon ti këmb. Merr tiën atë. Miri, miri. Sepse jashtë edhe për kaq, për kaq bësh ti, bësh ti vilë në park të mbrojtur, është fal tani po. Tu në Shqipri ndryshon, që mund ta bësh në park të mbrojtur dhe sa prish njerëj. Tak zgjoj. Dhe mund ta shesë, shteti, shteti mi kupton gabimet, thotë ne. Ne mos mirë. Është orë gabimet fundjo. Po, gabova sot ai. Jam savë, nuk do bësh. Nuk do bësh më herë tjetër. Po, park të mbrojtur. Shteti të lë ta bësh, pastaj vetëm kur të vjen. Të futni lungomare. Okej, e jeni gati? Gati, gati. Doojmë, do të bëjmë zgdashur tani. Ëm 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jo. Ja, dhe do, do dojmë ja kushtoj dotojmë kuis, kemi kuis sa duash. Po mendoja ja. që të bënim pop quizin. Oh. Po, pop quizin e mav. Si thoni? Dakor. Okej. Okay. Vetani për çdo shqiptar patriot, rilinda mm. apo legalist, për shqiptarët e çdo gjinie, për fëmijët, për nënat e fëmijëve dhe burrat e nënave. Vjen pop quiz Mhm. Mm mhm. Mm Atëra. Nish, menjëherë kemi qenë tek kuba e botës në kitchen meseri dhe do ti kthehemi shumë shpejt. Mendova që flasim pak për ngjyrat. Dakor. Në fakt, kuiz pojo thësh për ngjyrat si një gjë këtu, por për ngjyrat në nuancat e tyre. Mm -hmm. Doja shitua pelonin me gocave eh uh, me këta ose atyre çunave që janë veçanërisht të dhënë me pas ngjyra, ve se nuk duan të çfarë bëj emisionin seksist, si çka ato gosa që janë shumë dona mbës futbollit. Ëvërtet. Okej, okay, po të ketë diçka për këto këdo këtu në klubin e Mëngjesit Leto. Të ta. shohim tani se sa i njihni ngjyrat dhe nuancat e tyre. Pyetja nr. 1. Pyetja nr. 1. Pyetja nr. 1. Ting. Njëra nga nuancat e së bardhës përfshin edhe këtë bizhu mm -hmm. që del nga midja. Mhm. Mm Njëra ndër Nuanca e së bardhës përfshin edhe këtë bizhujë del nga një midhje, nga midhja, nga midhja. Dakor. Midhja. 069 2070 22, 069 2070 22. Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Një nuancë e shëndritshme e së verdhës, njihet si ky frut i thartë. Kujdes. Një nuancë e shëndritshme e verdhës. Mhm. Mm Mijehet si ky fruti i thart. Dakor. Fruti i thart. Pyetja nr. 3. Pyetja nr. 3. Pyetja nr. 3. Çuna që shesin makina e çunën kokrosaku mm -hmm. këtë nuancë të errët të kësaj ngjyre. Është një ngjyrë shumë e bukur. Çunat që shesin makina E juaj Kokrosaku. Çu ditrisht? Kokrosaku më dish, a mm jo? -hmm. Po. Nuancën e ert të kësaj ngjyre që përdoret për makinën. Dhe pyetja numër 4. Pyetja numër 4? Pyetja numër 4. Shalqi nuk është ngjyrë. Bostan nuk është ngjyrë. Por ky vllau i tyre është ngjyrë. Vllau i një bostani. <laughs> 069 222 22, 069 20 70 222 22 miq plasim me nuanca. Nuanca ngjyrash sot në klubin e Mqjesit. Atë do të kemi tre fitues për Pop Quizin. Tre fitues. Paret, tre të parët. Tre të parë kaftit. Dhe do të marrin secili ndër këta tre fituesit e parë nga një duratë Amstelit, pesë shishe birre dhe, dhe, dhe, dhe një gotë. Pesë shishe birre dhe një gotë nga Amstel. Shkëllqyë, shumë kërë që do t'gejmë i godja fitu e stani në popquiz, jo një për tre E janë i për t'marë duratën tuaj nga Amstel, këtë verë Dishë e muzik tani, në klubin e më gjesit me një që da shurë për shëndesim Në në 24 minuta ka ora, jeni me Kleab FM në një 100.4 Kur temi një tjetër pyetje nga Kupa e Botus nda 27 minuta në klubin e mëqesit. Mirë se keni ardhur për miq dashur. Ju përshëndesim ndaj juve ramit fantastike. Ata dobën përqijet e Popkutin. E rregjim për sadhet e vjetra. Okej. Po ato të vjetrat nuk plakën kur, kështu që do ta rregojmë. Jan si vera, si vera, që <laughs> <laughs> janë so më shumë plaqe tash më mirë. Jo, jo. Ja. Esa, ehm, um, ideja e shahtit mbretit që dyshonte për mbretreshën e vet, që ishte një tradtare, tradtare e jashtëzakonshme, por mm. duhet shkonte në një ekspeditë në një vit larg mbretërisë së vet për të pushtuar mbas shtat malesh ose ku dunësi çfarë. Kështu mm -hmm. që, që ishte shumë i shqetësuar dhe shkon te këshilltari i mbretit dhe i thos se si do ta bëj, ne e dim se çfarë zakoni ka ajo. Po poster, no. Uh, a ai tha djoha, un kam kto, uh, dhe nxori te Fashion Break Harry, qe ken vëllën traditën e të folmës shqiptare. Ehm um, i tha ai, epa break the the po kishte një një hapje, un mes, uh, një pjesë të hapur aty tha, më fal sepse skuptim kam. E fa ju si koktu? dhe fut një laps tek e hapura. Ëh, mm -hmm. edhe pa një mekanizëm tyran pikë, <pisa> më janë -oh. brenda, kështu që. Pritë. Edhe ta gëzori gjysmë <pisa> gjysmë lapsi. Gjithçka që futet aty thonë datën dysh. Kështu që në këtë mënyrë ta gju do të marrësh ma vesh ma edhe kush edhe me këto. Kështu që, kështu që kjo ishte kjo ishte dië fantastike. E kishë rradhën një mbledhje e till mbas aktimit të breshit ku të gjithë do të vinin dhe do të ulin pantallonën. Kupton? Edhe vin aty dhe kishte një Njërës me një gisht Njërës me lojë lojë këshu uh, Gjumtime është nga më, më ndryshmet Kështë njërës që më ngonin shumë gjera Përfis njërit Përfis njërit është kuj kalorësi Javier kjoj oh. Që konë në brendi Javierin Djetë gishtat dhe këmbët Zdojqë në regull A e këtu i thotë Javier E e këtu E e mërë tjashtë A e i lumë duri thotë Unë sot do të bëjt ty Kryje kalorë E falem ndër. La <gjensky> bani. Do të më domë të decidë ku jemi. Nuk. Ese. Ehm. Edhe po shikoj ana një nga reagimet ndaj Barsaletës, unë po ishe me reagimin, i cili thoshte që në fakt thoshte nëse do të kemi gjymtime të këtij lloji, thoshte në atë lloj mekanizmi mm -hmm. atje, patjetër do të, të lindë një vatra infeksioni. Ma <gjensky> vëzhgish. <gjensky> <gjensky> Ishë punë ta teknikalitetin e së si si ajo të shkëndan. Do të zgjuro nga anën e iktor. Do, por nuk mund të ishte një vit e gjithë mbetësh të gjithë ato. Neysa. Okej. Okay. Mm. Ja, është po bije shumë shë. Është mm. vërtet. Është vërtet duke rënë. U jam. Oh. Ai vëmë. Ka kong. Kam kam gjinëraj dhe <laughs> kam kong. <laughs> kong. <laughs> Qëshor sigur. Këto murgeshat tona nuk kanë dhe ajz gazmore. Sepse Në gjithur me konventën, me manastirin ku këto jetojnë mm -hmm. është hapur kote fundit një klub nudist oh, I striptizës oh, së natës Në gjithur me ta oh, je. Mm -hmm. 3 milion kanë investuar këta njërzit Edhe zhurma 3 milion e euro Këta e mërgeshat Dhe basi djetë dhe në mëgjes ngrie basi Si e motër meri Që që këta historinë e kemë bas fakt në klubin e mësisit, do të ja të regoj Se janë për planësur gocat La kurice Me gocat e mbuluara Dhe dhe staj, se ka përfunduar sherry është gjitha Gushu vesh në fund <laughs> Edhe bukra ish e që Wubi Goldberg nuk ishte fara Ishtë në qita kinge, simpatike Mirë, Dijoni, në të bëjmë pyetjen Erradës nga mm. kuba e botës Le të japim të biljeta për në kineman Cineplex, mishda shu kemi Prekëmjera Prekëmjera pre Prekëmjera Kemi premjera Birësh uh, nesër Po, falim dhejt Kemi premjera nesër është How to Train Your Dragon 2 Që është sitë të stërvisës të dragojnë 2 Edhe gjithashtu kemi edhe United Passions Ashton. Filmi pasionet bashkuare që Të dragojnë historinë dhe gjithë ato Prebaskenat e Fifës Mishdashur në kohë të njëtë për kupën e botës Oke, okay. japim Me mua për po që është ti ojta? Jo, jo Për që është me mua? Jo E mirë Se që koj që C'është. Ne e di. Okej. Tanë, pyetja është kjo. Kush mban rekordin si golashënuesi më i mirë i Kupës së Botës? Oh. Do t'i jap opsionet. Dekord. Gjermani Gerd Müller, uhm. Mm Francëzi Just Fontaine, braziliani Pele, apo hungarez i Sándor Kocsis Kocsis. Fikshaj ragel. Kocsis. Kocsis. Kocsis. Pra, kush mban rekordin mesdashur si gola shënuen si më i mirë i Kupës së Botës? Gjermani Gerd Müller, francezi Just Fontaine. Unë zi davëm se francezët kanë problem shumë. Braziliani Pelé apo hungarezi Sándor Kocsis. 069207222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar dëmrin për të qenë fitues. E pari kanë dy bileta për të parë United Passion's The Anthem Premiere me Gerard Depardieu, Tim Roth edhe të tjerë aktorë shumë të mirë atje. Mm -hmm. Do të djegim tani muzikë mish dashur në klubin e mëmjesit, shpikërisht koha. Doqio që është 9:33 minuta dhe ky është një moment i rëndësishëm. That you it ain't what you say is what you do. And you don't say much, yeah, that's true But I listen when you do A thousand years go by But love don't die what I do, and I say too much, yeah that's true, so just listen to what I do, a thousand years go by. Për është në nënte 36 minuta, veçdonit tjeni me klubin e mëgjesit në klep FM 100.4 dhe në ekranin e klep të vës, jurem jë disa më të bukur dhe të në barë ku dojshë ndobën e. Okej, okay. atere, quna dhe goca. Mm -hmm. <laughs> Kemi gjetur vete në një situatë delikate, me pyritin e fundit që unë bëra, sepse edhe orgesa zaimi, po zihej me gjej <laughs> gjen e lajmeve këtu në klubin e mëgjesit, dhe shumë prej jush, sholë da kam nevoj për ty në këto momente, Bo, olda së është më të shise është një telefonantë Shpërse uh, të mësë Po gjithë se si mirë Olda, si duash uh, Atëherë uh, Pyde është jo, Qa ka mo, qa ka? Merë në sekundë <t überhaupt> së të tjo Mirë se e kërë Janë që ati fosë të Brazilit aty jashtë Më këpëtë, ok Mënë të bëjmë programin njërë bësaj? Atëherë Kushtë në banë në rekordin për më shumë golla të shënuar në një kampionat botëror? Jo në të gjitha. Jo në gjith të gjithë kampionat botëror. Sepse ka në shkruajdu shumë që Gerd Mülleri, Gjermanis, është esakt. Pakë që Gerd Mülleri asë nuk është në listë në tim e këtu. Sepse të unë kam këta në listë. Gjermani Gerd Müller, Francezi Gjus Fontaine, Braziliani Pele, apo Ungarezi Sandor, Koçsis. Mm -hmm. Këto janë opcionën. Por ne kemi pyetur kush ka shënuar më shumë gola në një turnament midis dashur, në një Kupë Botë. Në një Kupë Botë. Jo në të gjitha kupat e botës. Mm -hmm. Ronaldo i Brazilit e ka thyer rekordin e Mülleri të Gjermanisë, sepse ka 15 gola. Por janë gola të shënuar <të një gjithë> midis 1998-s dhe 2006-s. Ka marr pjesë 1998-2006. Mm -hmm. Dhe ka shënuar 15 gola gjithsej. Disa ne po kërkojmë një person që ka shënuar më shumë gola në një kampionat vetëm. Dhe përgjigjja e saktë është olta kanë thën Pele. E pa saktë. Jo. Kan thën shumë Gerd Müller. E pa saktë. Po sigurisht. Fontaine. Ah, pra. Bravo. Bravo. Frost Flori i pari. Bravo Flori. Disa për Fontaine të. Just Fontaine ka marr pjesë në vetëm një Kubote në vitin 1958. Dhe na thë të vetmen në Kubote ku ky ka marr pjesë ka shënuar 13 gola. Në një Kubote Gerd Müller ka shënuar 14 në disa kampionate. Mhm. Mm ky në një ka shënuar 13. Që çu për një turnament të vetëm. Golashenu e si mëj mirë Edhe si pas faqja zyrdharët Fifës është francesi Fontaine Kjo është përjet e radhës tani Në lidin e kupën e botës Fransa fitohi kupën e botës në vitin 1998 3 me 0 kundër Brazilit Përjet e ashtë Kush lojtarë shënoj golin e fundit në atë ndeshjen? 0-6-9-17-2-2-2, dërgonë mesajt uaja. Cili lojtarë, mishdashur, shënoj golin e fundit në ndeshjen një disë Fransës dhe Brazilit finalen e kupës botës në 98-ën, baroj 3-0 për Fransën, kush shënoj golin e fundit <tune> në... Golin e tretë. Golin e tretë, pa... 069-2722-0699-2722 Gjendani nga MJ dhe JT Në klubin e mqesit Kjo është Love Never Felt So Good Let me see you move A, <laughs> okay. uh, djoni, uh, do bëjmë diçka tashin në klubin e mëngjesit sepse kohën e kemi të pakët dhe gjërat për të bërë të shumë. Dallim fare, pop cuici uh, do përgjigjet për vetan, uh -huh. kështu që në fillim fare pyesim Erin. Njëra nga nuancat e së bardhës, i erit që përfshin këtë bizhu që ridet në midje. Perla. Perla është saktë një nuancë e mm -hmm. shndritshme e së verdës, si një hancë ky fruti i thartë. Altini? Limoni. Bravo, limoni quhet ngjë limoni. Këto numër 3 është për të volta, kokrosako oh. volta. Kokrosaku. Tash jesh ngjyra jeshile. Tash ngjyra jeshile. Un do kërkoja një kokrosaku këtu. Tash ngjyrë shumë, shumë shumë e bukur. M'pëlqen aty? M'pëlqen shumë. S'e si bera një fotografi, gjithë një fotografi me një kokrosaku, nice. Un mba për sheh. Ah, jesisë. Pyetja e fundit është kjo. Shalçini nuk është ngjyrë, mostani nuk është ngjyrë, por. Pipëri, jepëri. Është ngjyrë. Pa. Kush i ka përgjigjet saktë? Tre parë. Ne kemi tre të parët, është Suana, Gerti dhe Arseni. Ju bëft mirë, Suana, Gerti dhe Arsen. Bravo. Të tre mund të bënin një parti të vogël me dhuratat e Amserit. Era së bashku madje. Le të japim më shumë bira. Mundet? Patjetër. Okej, okay, atëherë edhe dy durata të tjera nga Amsterdami. Dy të parën do të fitojnë. Un kam një pyetje për juve dhe kam ne opsione, është nga Kupa e Botës. Kujdes, nuk do të jetë shumë e vështirë. Dakor. Ansë do të jetë. Kythesh këmb. Cili lojtar i Brazilit Ka marr pjesë në tre finale, po flasim për ndeshjet finale të Kupës së Botës. A shivën ti? A shivën ti që vetëm një lojtar i Brazilit ka marr pjesë në tre finale të Kupës së Botës dhe opsionet janë: mm -hmm. Peleja, Ronaldo, Cafuja, apo Zagallo. 069 20 70 222 22, dërgojë mesazhet tuaja pa haruar dhe emrin për çëm fitues. Pele, Ronaldo, Cafu, apo Zagallo. Mhm. Mm Kush ka marrë piesë në tre finale të ndryshme të kupës të botës? Vetëm njëri ka marrë piesë në tre finale të ndryshme të kupës të botës 069-2722 069-2722 Peshkaqeni ka namin Kastori bën namin Pa, pa E keni përësusht Kastori? Pa, pa E kam pa, pa, që pa, e po gëri ujër Kastori mm -hmm. Tu hudhka Dë thoshin njëzhi Të shkatroka Pa Ka stori mund të bësh shumë i rrezikshëm, po ka desha mbytur një burr, wow. Një shendor që un po lëzoja asa histori me castor të tmerrshme. Ëh. Wow. Ky ishte duke duke bër uh, kanu në një pellgë ndënga Amerika në një lum diku, emocionaliste. Mm -hmm. mm -hmm. Kur uh, futet në ujë për një arsye tjetër, dhe një castor, pa pritmas, i vërtulet. I sullet dhe fillon ta kafshojnë kurrizin. Por castori shumë i shërvjellët në ujë. Domthonë te jeni në ujë. Avet plagë të mëdha se si të mbash i kafshët hitet vazhdimisht dhe të kafshon kurrizt. Ka pasur probleme shumë mëdha dhe i ka thyer lopatën e drurit në kokë kastorit. Wow. Endon si e ka ndar lopatën e dyshkomgarniti. Bjerë, bjerë, bjerë e, e ka vrar kasторин por ka marr plagë rënda në shpinë dhe njerëzit si pothuajse që uh, kasტორი nuk është e një fet për uh, sulme të shumta të rrezik. Kta janë duke testuar këtë kafshë se mos ka qenë e smur me uh, tërbim. Mhm. Mm Do të thotë që është është hendur ashtu. Megjithatë un po lezon për kastorin, ne vetëm një vit më parë mm -hmm. ka vrarë një një kastor ka vrarë një peshkatar në Bielorusi. Wow. Bon, këqë gjën duke peshuar, kanë qenë tre shok, në një moment kapën një kastor, ka thosai, po bur sai, po bur sai, po sai i lëzeshëm. Ne ka shkuar ti bëj një foto. Kastori e, e ka kafshuar në kofsh oh. dhe, dhe i ka prer një arterje Njeri i ka qar një arterje të rëndësishmet madhe po Dhe shokhë dhe ti në, në, në mes të pyllit Në mes moqa lishet kukta gjuani peshkun, um, kasor, në peshkun Nuk kan mundur që te andalojnë hemorajgjin Dhe a i ka mbaruar Nga i një po kastor Pëm, që që kujdesi jeri Se peshka qeni kanamin pëtë Kastori që nga i Kastori në të një të një të të të të të të të të të të të të të të të të t So, mi kthehem pas anklim e mëngjesit, me më shumë ju përshëndesin fort nga Club Femme në 100.4. The power's out and no you just come along and from my life from lips like Debbie singing sex shop a really song it's just from my life from never had to come about it's just another woman with a shotgun in her hand from my life she's a babe she's a bitch she's a rhythm she's a And the girl's so fine, but she wanna scream hallelujah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Sly hands spinning wax like silica. Beats are dripping on me, I like spider milk. And I never heard the warning when I woke up in the morning with my sunshine on a drip. Yeah. She by rock, she by butt, she's the dealer, she's the chip. And a girl so fine, that you want to sleep all the new. Yeah, what oh oh. And I could die refuse, I'm not trick on me. Hell, I don't even know her name, but yeah, she sticks to me. And in the climax, she would scream with me. Oh, yeah, she sticks to me. She gets me funny. She doesn't want none of my money, so I pull it over her like gasoline. Light a mansion and I'm back in my teens. Me and Supergirl smoke in my teens. 9:52 minuta më zgdashur e kemi mbrytur tani në momentin e fitoreve për disa prej, ju shjepi Olda me dhurata pafund. Po, ai filloi me këtogën e ditës, është Juana, fiton një dhuratë nga Electronic Line, prezantuar nga Antelumba, Juana. Ndërkohë Ren i fiton një masazh tek Nobis. Nobis, kapson dy syve. Bravo. Për shkak të mm, Antelumba. Kapson dy syve. Bravo. Konsolidja e syve është sanksh diçka që eri e bën çdo moment. Ndërkohë për quizet, e me seri është pti, një quiz para Petit, uh, le petit, diçka oh. e vogël apo jo? Dash Adi fiton pëti. dy bileta për nasin e Plex. Gjithsesi, është sakt. Mm. Po po po po. Do të kor, pe di kush ka kush ka goditur ose kush ka shënuar golin e fundit, ishte? Pyeta ishte kush ka shënuar golin e fundit në ndeshjen që mbaroi 3-0 midis Francës dhe Brazilit si finale e, e Kupës Botësh në 98-tën. Ëhë. Edhe ishte Emanuel Petit. Da, Adi fitonte dy bileta Bravo. për nasin e Bravo. Andërkohë, dy fituesit për birrën Amstel kemi Arlin dhe Sokratin që kanë thën Kafu. Kafu. Ka bravo. Elomd. Ka ah uh, Sokrati. Për dhe ishte i cili është lojtari i vetëm brazilian më i dashur që ka luajtur në 3 ndeshje finale të Kupës së Botës. Kafu. Ka, ka luajtur në 3 ndeshje finale të Kupës së botës. Um, botës. As Ronaldo nuk ka luajtur në 3 finale, nuk e ka marrë pjesën 3 Kupa Botë, por s'ka luajtur në 3 finale. Mhm. Mm as Pele s'ka luajtur në 3 finale. Por ka fu ka luajtur në tre finale. Okej, okay, un kam një të fundit me Kupën e Botës dhe në këtë premton e mbylla e çëma. Do të dimi më, do të vijnë me opsionet. Në cilin vit? Po. Finalet e Kupës së Botës u zgjeruan për të pranuar 32 skuadra. Se dikur Dhe kur, Kuba e Botos, ose finalet, bëshin me 28 skuadra. Mm -hmm. Ok, pas taj nga 28 skuadra u pranuan 32, 32. që do kualifikoheshin. Në cilin vit në dodi kjo? Në Itali, 1990, në Shëba, 1994, në France, 1998, apo në Kore, Japoni, në 2200. Në cilin vit pra... U zeroan nga 28 në 32 skuadrat kualifikuara ato që do të ndenin pjesë në finalet e Kupës botës. Itali 90, USA 94, Franca 98 apo Kore e Jugut, Japoni në 2002-n. Zero që son 2070222, po ta thëshë këta. Jan motrat uh, në Chicago Altin, to cilanc janë shumë të semëruara me... me gocat që zhvishen sepse kanë ardhur mund gjitur me manastirin e tyre dhe kanë tërtuar një po thejemi gogja këshu strip club një club po edhe janë mëgjitur pak përshkak se thonë ato të zhurma dhe e në mëngjes këto e përplasit këto e përplasit Në të shmëndë në zothë Në të shmëndë të ja, ti Po ishën të shmëndë Po ishën të shmëndë Ishën të kapshë Nese, kështë që u zungë to um, Qa kanë do të dureshë që më mërkeshat kanë shkuar, kanë shkelmuar Dyer të strip klavit Në ndërkoj që gjithë gocë ati ishën këshua To kanë hyrë atje Gjithë gocë ati ishën këshua Oh, erdi një mërkesh, wow, oh, je, yeah, pip <laughs> Ajo kështë <kru. laughs> Siga, siga jeni filmin. Murgeshat gazmore? Po, murgeshat gazmore. A janë zënë me grushta, a janë zënë me fiale, janë zënë me kuti ose çfarë? Kush fitoi? Në fund para fituan murgeshat. Po, të cilat kishin prioritet, të ishin të veshura. Po. Ishten të veshura. Një femër e zhveshur është si një femër e veshur. Eseu nuk e ditë ashi. Ah, u mund ta ta dëgjojmë këngën nga Sister Act, se më pëlqen. Kje përshusht të këmë? Jesus was... Me këtë të ambyllim për uh, sot, që që prisa një moment. Javim që situësit dhe pasaj shkojmë. Jeni... Okay, fituesi fundit i bje. I fundit, kanë dhenë, Itali, 1990. E pasakt. <gjithi> në Francë në 98, në Viankesh, në Viankesh funcionon. Kjo është gabim pra. Në '98, në '90 në Itali kanë luajtur 28 skuadra, um fyta Kuruba kampionati me 32 skuadra. Kjo ndodhi për herë të parë në Francë 2000, mbani 98. 98. '98. A do, a do e t t për të japët edhe diçka tjetër ojta? Nuk them vetëm. Më intereson asgjë më. Okej, okay, mirë se si duar. Ti e di që se si jam tifoz? Çfarë dush, çfarë si dush? Nuk ka as i burgjish mm. të saktë ata. Po po shajeri. Më. Hmm? Joan. Nuk ka asnjë si përgjigje të saktë. Mirë, në 98-ën 98, miq dashur, për herë të parë Kupa e Botës u bën me 32 skuadra. U planuan për herë të parë Kroacia, Japonia, Jamajka dhe Afrika e Jugut që vinin atë vit, ndryshe mm -hmm. këto do të ishin eliminuar mes 16-të. 32. 32. Është matematik. Është <laughs> thjesht. Hajde, çao. Mirupafshim. Kaloj bukur, merupafshim. Si sakt, vjen Orgesa mm -hmm. që është kongtare vetë. Ajo dita vlerësohet se kanë. Çao.